Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 253. bazmeg rumba adását halljátok, én Szedlák Ádán vagyok. A gyermekek pedig, hát most már ne fogjátok be a fületeket. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Szerintem nem kell befogni, szerintem a gyermekek hallották már ezt a kifejezést. Ha csak a rumba nem valami különösen kegyetlen szex formátum akkor nagy baj nem lehet. Ezzel most elgondolkodtál, mert van az a engem a rumba dönt rumba, vagy valami hasonló című kuplé, Pontosan. Nem a címe ez, hanem inkább a refrénje, de van egy ilyen régi láger, amit a Budapest bár élesztett fel e, lakossági használatra napjainkban. Igen, igen, igen. mint ahogy a szívemben. És úgy van, Rúba bocsánat, csak a pontos, pontos idézet kedvéért, engem a rumba döntöget romba. Döntöget. Igen. Gyakorító szerkezet, azt hiszem. De volt ez is. <laughs> Na, ez most már tudjátok, hogy a Meti Hátor ismert nyelvésztítő podcastot halljátok, amelyben uh, sláger szöveget elemzünk az 1930-as évekből. Szedlák tanár úr, akkor álljunk meg itt egy szóra, és világítsuk meg az összefüggést. Hogyan került adásunk címébe a Bazmegrumba kifejezés? Ö, organikusan, leginkább, ahogy a nyelvben ez történni szokott. Amennyiben szembe az a videó, ami aztán körbejárta az internetet, de hát amikor mi ezt az adásnaplót elkezdtünk szerkeszteni, akkor ez még egy ö, friss, harmatos hajtásokkal teli, szinte, hogy újnak számító link volt, aztán ez... Na mindegy is, bocsánat Hogy egy youtuber meghekelt az ő roomba típusú robotporszívóját, és ö, a következő csinálja most az eszköz, amikor neki megy valaminek, ami ennek a, a robotporszívónak egyik alapviselkedése. Neki megy valaminek... Hát a tájékozódási stratégiája Igen. az neki, hogyha neki megy, akkor visszahátrál és elfordul. Fordul és megy talán, mindenki megy valami másnak, és akkor a fuzzy logika alapján egyszer csak kiporszívózt a lakást. Szóval, amikor neki megy valaminek, akkor káromkodik egy nagyot. Amit mi csinálnánk, hogyha így kéne navigálnunk? Szerintem ez zseniális, tehát az ember és gép olyan, olyan találkozása, a Terminátor soha nem tudott lenni. Egyszerűen csodálatos ez a projekt. Valóban egy Raspberry Pi van beépítve meg egy Bluetooth hangszóró a porszívóba, és hát igen, lényegében a szenzornak a jeleit leveszi, és amikor ütközést érzékel, akkor véletlenszerűen kiválaszt egy káromkodást. Az is nagyon jó, hogy a videó megmutatja, hogy az első változat az még ilyen, or ilyen nem organikus, az rossz szó, természetellenes női robot hangon káromkodott. És az úgy nem volt annyira, az is vicces volt, de ez most így, hogy egy férfi hang üvöltve ordinári módon dühösen káromkodik, az egyszerűen zseniális, és ha jól láttam, akkor ez valahogy tesztelte egy porcívó osztályon, egy, egy tech áruház, vagy hogy elektronikai áruház porcivó osztályon, és megmutatta embereknek. Egyébként, ha lehetne és simán ezt a verziót vásárolnám rómbából, nem, nem pedig a csendeset. Mondjuk azt, hogy ha valamilyen módon teszem azt az okos telefonomról állíthatnám ezt a funkciót vagy több ilyen reakciókészletből választhatnék, tehát ha minden egyes takarítás alkalmával üvöltő káromkodás szárnyal a lakásban, ugyanálunk van itthon egy ilyen nagyon hasonló romba típusú orszívó, ami önmagában is elég zajos, és még az, az a, tehát hogy mondjam, nem is csak a kis motorjai miatt zajos, hanem az ütközések miatt, amit, tehát azt hallod hogy zzz, dung, zzz, dung, dung. És azért ez egy idő után rohadt idegesítő, például, hogyha esetleg itthon felmerül, hogy este egy fárasztó munkanap után indítaná be itthon valaki, akkor általában felszoktam menni az emeletre, ahol ő többnyire teszi a dolgát, és elvágom a áramellátását neki, hogy ezt ne tudja csinálni, mert nagyon zavar a hangja. Ugye azért is programozhatók ők, hogy olyankor indulhassanak kalandra, amikor nincs itthon senki. Na most, ha ezt még fűszerezné ezzel az üvöltők áramkodással, minden alkalommal az szörnyű lenne. De ha mondjuk néha népdalokat énekelne, vagy a népdal sorocskákat, vagy azt mondaná, hogy ups, vagy ups, Maricska. Hmm, egyébként azon gondolkodtam el, hogy, hogy lehetne ezt ugye termékesíteni is. Már a rumba az eleve termékesítve van, az ember megveszi a robotot. Hogy le lehetne tölteni új csomagokat? Igen, igen, igen, hogy az egyik héten mondjuk ezé e, gollam mocsogásait nyomja, a másik héten viszont már a. a hogy hívták azt a Manó Harry Potterből, teljesen nem a dobbi, hanem a másik az a, a gonosz manó. Én nem tudom. Ki csendesen mindig ez a bajszalásus morgot, hogy hogyan halljon meg mindenki, hogyha egy mód van rá azonnal. Ez az egyik, ami így beugrott, a másik pedig, hogy azért. Ez azon túl, hogy rendkívül vicces, hogy káromkodik üvölt egy robotporszívó amellett valamennyire rávilágít nekem arra, hogy, hogy vannak ezek a jószágok, itt körülöttünk, amiket hát vagy átlépünk, vagy hallgatjuk, hogy neki mennek a falnak egy milliószor, amikor otthon vagyunk is porszívózni próbálnak, és hogy az ilyen projektek azok piszak jó rávilágítanak erre, a, a picit félkész termékekkel vesztek minket körül, és aztán ezekkel élünk együtt jelenségre. Hát azért ez elég áttételes rávilágítás. Szerintem senki nem várná el valójában. Tehát ez egy karikatúra. A káromkodó rombarobot az egy karikatúra azért karikatúra, de karikatúraként mutat erre rá, mint ahogy a... Úgy igen. A, az izé... Tudod, vannak ezek a Boston Dynamics videók, amikor... Rugdos, fel, megpróbálják meg. felrúgni a robotkutyát. Igen, és amikor először tette fel valaki ezt a kérdést, hogy gyerekek, ott van az összes science fictionben az, hogy egyszer öntudatra ébrednek a robotok, és meg mink egy gyilkolni nagyon durván. És mi minden robotot azzal mutatunk meg, hogy különböző fehér férfiak megpróbálják őket felrúgni, egy meg egy, az kettő. Tehát, a, a gépekhez való viszonyunk. Ö, Majdnem nem használtam a görbetű de próbálom elkerülni, vagy kikeveredni ebből a videóban ebből a, ebből a de nem lesz egyszerű. Uh, fogjuk inkább rövidre. Szóval az, hogy hogyan bánunk az eszközeinkkel, milyen helye van a mi világunkban ezeknek a vasaknak. Uh, hogyan mutatjuk be őket, ahhoz egy-két ilyen karikatúra tök jó. Szeretném leszögezni, hogy a robotporszívóknak nincsenek érzései. Nem tudnak megsértődni, megbántódni, megalázódni sem. Ez nagyon fontos. Az is igaz azonban másfelől, hogy ha valaki ezen a mintán esetleg általánosra szocializálódná magát, és miután megszokta, hogy a robotporszívónak nem kell megköszönni, hogy kitakarít a Google Home-nak, vagy a Siri-nek pedig, hogy intézkedik helyette, és ezután arra szokna rá, hogy akkor az embertársainak se köszönjön meg senkit, hogy ugyanolyan hidegen bánjon velük, mint a robotjaival, az talán probléma. Én megijedzem azért arra gondolok, hogy ez a veszély, mármint hogy valaki a robotokkal való túl sok társalgás miatt arra, arra szokna rá, hogy az emberekkel is olyan mogorván bánjon, mint az eszközökkel. Szerintem ez a veszély nem fenyeget. Ez nem, bár egyébként Google homos morális pálik az, jól műszem, volt, amikor szülők vetették azt fel, hogy nem lehetne esetleg belefejleszteni még 15 sor kódot, hogy, hogy meg neki köszönni azt, hogy valamit megválaszolta, hogy valamit bekapcsol. Pont fel akartam hozni példaként, hogy de ez benne van. Azt nem tudom, hogy Most ennek hatására-e. De sőt, meg szokta köszönni, inkább pozitív megerősítés van benne, szokta azt mondani, hogy jaj, de szépen kérted, köszönöm. Tehát, hogy ő, ő visszajelez arról, hogy hogy kéred, arról is visszajelez, hogyha nagyon rossz fej vagy vele, de mondjuk ilyen értelemben egy kicsit ilyen sértődékeny hülye gyerek benyomását is kelti, mert amikor a harmadik családtag tizedik kísérletére sem érti azt az egyszerű dolgot, hogy játszon le valamit a coldplay és össze-vissza minden baromságot elindít, néha azt mondja, hogy nem ért, hogy mit akarunk, néha azt mondja, hogy ja persze, semmi gond, már is játszom az LGT-től a kék angyalt, persze. E, és akkor ezek után, amikor valaki elküldi őt a picsába, akkor megsértődik. És tart egy ilyen kis rövid et arról, hogy őt nem kéne így bántani. És pedig, és akkor szoktuk is neki mondani, hogy de hát ezt azért csináljuk, mert tök hülye vagy, tudod? E, és ez meg a félkészsége, mint ahogy a rumba is ott van, e, leveszi a válladról a terhet, amennyiben vagy önkényes, és nem tartózkodsz otthon, mert egyébként meg az agyadra fog menni, mert azért pattog le a falról. Erre, erre mondtam a félkészséget. Nem, nem, ez nem igaz. Egyrészt nem, nem, tehát a, azt, azt eltuloztam. Nem is eltuloztam, hanem, hogy amik, tehát én vagyok nagyon érzékeny egy átdolgozott nap után. A, ennél például a sokkal jobban idegesített, amikor én hazajöttem szintén egy ilyen nehéz nap után, és a, az ikerlányok lényegében, mint két ilyen azon a egyrudas egy, egy rugós felpattanó gépen pattogva. Pogóztik, kedves hallgatók. Ez aztán, mintha két pogóztik gyerek ugrálna körülötted a kanapén, az asztalokon és a lépcsőn, és közben részben sikítva, részben üvöltve elmesélik a napjukat, és így után nekik is azt mondtam, hogy a gyerekek, na jó van, elvontátok, most húzzatok fel a szobátokba, mert nem bírok veletek együtt még egy percig, mert annyira sok vagytok nekem most. Tehát azért ez lehet, hogy rólam szól ez a dolog. A, Robottal együtt lehet persze élni, meg tényleg úgy van kitalálva, hogy olyankort amikor te nem vagy otthon. És de ilyen értemben nem félkész. Emlékszel arra, szerintem egy Samsung robot porszívót teszteltünk egyszer, ami meg nem ütközéssel működött, hanem voltak neki ilyen ultrahangos szenzorai, meg a tetején egy kis kamera, és egyrészt nem ütközött, hanem lelassított a tárgy előtt, és pont előtte elkezdett már fordulni. Másrészt pedig a kis kamerájával feltérképezte a plafont, meg a tárgyakat, ami alatt elment, és ez alapján nem volt szüksége a fuzzy nem volt szüksége össze-vissza járkálni a szobában, hanem mindenhová csak egyszer ment el. És ennek a két tudásának együttesen emlékszel, mi volt az eredménye? Igen, az, hogy nem jutott elég mérnök a porszívó rész kifejlesztésére, amiatt úgy ért be a lakást, hogy tökéletesen egy kittenbergerként cserkelte be a pormacskákat, majd pedig nem szívta fel őket. Hát pontosabban a, egyébként meglepő módon valahogy túl erősen forgó kis forgókefével így ki jéghokiszta őket maga elől, többnyire azt történt, hogy így maga elől a pormacskákat, és aztán elhaladta a tűlt helyükön. Át, meg hogy mivel minden helyre csak egyszer ment el, úgyhogy szükségszerűen kihagyott kis sávokat, kihagyta például pont azokat a sávokat, ahova a pormacskákat. Úgyhogy egyáltalán nem takarított fel ez a nagyon okos szerkezet. Rengeteg sok helyet hagyott. Azt mondtam, hogy melyik volt az a, az, az ilyen csodálatos porszívó, ami egy, egy nagyon hogy is mondjam, boldogan átmulatott a testét okozott nekem azzal, hogy feltekert magába egy, egy picit már szállásodó UTP kábelt, és én a vállamat hűtőnek vetve sarkammal a küszöbb izé, fáján pihenve tekertem ki abból a szarból a drótokat, egy mód van rá, akkor a drót egybe maradjon, mert egyébként semmi baj nem volt, akkor a lakótársamnak a szobájához vitt az a madzag, és az astobállat állat pedig felhúzta magába. De egy fél óra meg voltam vele. Én is megműtöttem már pár szor, ami rumbánkat, különböző hasonló balesetek miatt, pedig ugye ez még nem is a nagyon okos változat, alapvetően csak járkál, nem esik le a lépcsőn, meg meg porszívóz, meg úgy nagyjából elbánik a szőnyeg és a padló közötti különbséggel is, de tehát takarításra alkalmatlan, ahogy általában ezek a robotok, amennyire én tudom, nem arra vannak kitálva, hogy kitakarítsanak helyette. Tehát a heti nagy takarítást elvégezzék, hanem hogyha minden nap kiengeded, akkor a még éppen csak összegyűlő port azt, azt eltávolítják. És arra egyébként jók. Kisebb szobákra. És, de, mindegy, jó, de nem is erről van szó, tehát hogy szerintem nem egészen úgy van, hogy ez félkész, még e, És hogy nincs azzal semmi baj, hogyha elküldjük a picsába olykor a robotjainkat, megérdemlik azok az ilyesmit. Ide akartam azt, hogy gyermekeit felnőttek, a porszívódat csak megszoktad. Így van, így van, igen, igen, ez is igaz. Ez is igaz, hogy a gyerekek most már más hogy idegesítőek, és a porszívókba pedig beletörődtem, úgymond. De egyre ritkábban, tehát hogy mondjam, ez messzire vagy elvezetettől a témától, de azért az van, hogy a, a robotot az többnyire a valamelyik felső emeleti hálószobában szoktuk kutyára engedni, ami mondjuk mit tudom, 5-6-7-8-9 négyzetméter ekkorák körülbelül. És mindig egy kicsit olyan pazárlásnak érzem, hogy mondjuk a hálószobánkban, hát, hogy igazán tudjon dolgozni, ezért fölteszem az összes ilyen padlón levő dolgot valóba az ágyra, ilyen kis izé, papírkosarakat, meg ilyesmit e, majd elengedem, Kimegyek, és egy olyan egy óra múlva körülbelül a csillog a szoba, és akkor visszerendezem, és eltelt másfél óra, és kitakarított. De ha én bemennék a kézi porszívóval, mint ahogy ezt néha megszoktam tenni, akkor 12 perc alatt pontosan ugyanezt a hatást érem el. Tehát igazándiból, jó, igen, ő addig szoktak takarítani azt a szobát, amíg én vagy a feleségem a másikat, vagy a harmadikat. 12 perc, ez egy fél rész minden emberi számítás szerint. Igen, csak közben azt hallgatod a csöntről, hogy dong, cszsz, dong. De, de, úgy nem olyan sorozatot nézni. Meg tudnám oldani a problémát, ezt elismerem. Abszolút benne van. Én akkor fogok egy ilyenre beruházni, hogyha két dolog teljesül majd. Az egyik, hogy át tud lépni a küszöbön. Elvileg át tud. Nem, tehát igen, mm. át tud, nem túl magasakon, de át tud lépni. Föl, na, nagyon nagy mászókerekei vannak, és elvileg képes erre. Elképzelte egyszer megnézem majd, hogy mekkorát kéne átlépnie. A másik pedig az a, az, a, az a hard határ, és azt tudom, hogy nem tudja. Észreveszi, hogyha könyvet, nagyobb adag papírzsöpkendőt, vagy a tartalékszemüvegemet belögtem az ágy és a fal közé, és ki is tudja rángatni. Hát igen. Mert akkor másnap nem fogom keresni, hogy hova a picsába raktam azt? Az nehéz ügy. Hol van a szemüveg kereső szemüvegem? <gül> az nehéz ügy, ahhoz már, ahhoz már nagyon komoly mesterséges intelligenciát kéne beleépíteni. De igen, úgy, tehát a romba szabadon engedés az úgy kezdődik, hogy az ember benéz a rejtett helyek alá, hogy ott nem talál le akadályokat, ha talál. De egyébként ez nagyon jó. Tehát a gyerekek ágya alá mindig jó benézni, mindig talál az ember egy teljesen meglepő dolgot. Banánhély meg egy félig megevett málnás joghúrt, meg ilyen csomó nagyon jó dolgot lehet az ágyak alatt talán. Hogy nem mondjam egyébként a kanapé párnái közötti résekbe belegyűrt ropikat és hajgumikat. Ez akár még az én kanapém is lehetne, bár ropi régen volt, de, de zapkexet például lehet, hogy találhatnánk hajgumit, pedig szinte egészen biztosan. Bár ezt legután rádobáltam a tévé tartóként funkcionáló rádióerősítőre. Na jó, de szóval egy dolog egészen biztos, az, hogy valaki nekiállt és ezt a funkciót beépítette egy rumbába, az tényleg csodálatos, mert valóban egy ilyen nagyon művészi jellegű elgondolkodás a világunkról, ahol a, a robotok a szolgáinként tevékenykednek. És mondom, ehhez képest meg azt is nagyon bírom, hogy a, nem csak a Google, az Apple és a siri ugyanígy viccel ezzel a, ezzel a sztorival, tehát játszik azzal, hogy, hogy az interakció ezekkel a ezekkel az eszközökkel olyan vicces és irónikus és emberi legyen, ha már nem tudják felismerni az iróniát, akkor legalább maguk legyenek irónikusak, és hát azt kell mondjam, hogy mind Google Assistantnek, mind siri rendkívül fejlett a humorérzéke, de tényleg nagyon vicces dolgokat tudnak mondani és csinálni. Milyen értelemben fejlett a humorérzéke? Mesélj kérlek. Hát olyan értelemben természetesen, hogy hosszas szelekciós folyamat végén kerülnek bele azok a vicces reakciók, amiket itt kitalálnak az emberi programozóik. Hát nyilván egy bizottság tervezte a poént. Így van, pontosan, de hogy ettől aztán valóban ez azért egy, egy jó bizottság tervezte a poént, ami olyan jól működik megfelelő Szerintem mindenhol a világon. Biztos sokat tesztelték ezeket a poénokat, vagy nem tudom, de azt szerintem beszéltünk erről, hogy milyen nagyon sok külsős dolgozik ezeknek, a, ezeknek az asszisztenseknek a, a válaszolási képességein, nem? Szerintem nem, de simán el tudom képzelni, az ilyen kultúrák közötti, vagy kultúrák nem közötti, igazából minden kultúrat kiszolgáló eszközöknek a tervezés az biztos hatalmas, neki híves. A, akkor azért játszunk el ezzel, én ezt a és Barátai Podcastban hallottam Azt Hiszem Devlától, mi szerint ő olvasta azt, hogy hány külsős, tehát szerződött, alkalmazott dolgozik a Szirinek a tökéletesítésén tippelj egy számot. <hums> Milyen nagyságrendben játszunk? Nagyon nagy nagyságrendben játszunk. <hums> hát akkor mondok egy nagyon nagy. Mi, mi nagyon nagy, ekvivalens. Mondj egy számot, lábalka, most nem. Valami, mert még 9000 ember dolgozik. Mondtak egy 5000-et? Hát, barátom, 100 000 ember dolgozik, szerint. Éreztem, hogy le fogok lőni. De szóval, érted? Jó, nyilván ezek külsősök, akik gondolom, ilyen tehát a kb. három kérdése megírják a választ, beküldik, másik száz ember ellenőrzi, meg szóval, hogy így, de hogy ez a elképesztő nagyságrend dolgozik azon, amin egyébként az ai kellene, mert ugye Siri az elég korlátozottan mesterséges intelligencia, és sokkal inkább egy jó nagy szótár, meg a többi asszisztens is így van ezzel, tehát nagyon sok variációt bevisznek, és aztán előre, tehát előre megvan neki a, a leginkább az a dolga, hogy a, hogy a hangot, tehát a text to speech ez az ő dolga, aztán már egy szótárból kell kiválasztani, ha ezt hallod, ezt csináld. Jó részt, ez persze egy kicsit túlzó, de lényegében erről van szó. Na és az aztán eljut odáig, hogy egyrészt végtelen mennyiségű ilyen iszterek van beléjük téve, uh -huh. ami mind nagyon vicces, és nem tudom, itt nálunk a, a családban például főleg ezek a funkciók működnek. Szerintem már biztos említettem, hogy a Google Home-nak az egyik legfontosabb dolga, hogy az ikrek közötti vitás helyzeteket segítsen eldönteni, amennyiben tudom neki azt mondani, hogy dobjon fel egy pénzérmét, és ő feldob egy pénzérmét, halljuk ahogy leesik a földre, és aztán megmondja, hogy fej vagy írás. Teljesen független, és nem kell pénzérmét keresni az embernek, és még használtuk is a technikát. De most például valamelyik lány mondta, hogy ő hallott a neten, hogy hogy tud, tudnak beatboxolni. És akkor megkértük meg Siri-t is, hogy beatboxoljon, megkértük Google Asszisztentet is, hogy beatboxoljon. A Siri mind a érdekes módon, mind a azt mondták, hogy napok óta ezt gyakorolják, vagy egész nap ezt gyakorolják. Aha. Ehhez képest Siri azt hiszem, azt tudta mondani, hú, nem tudom visszaidézni, de valami két szó, tehát nem beatbox volt inkább, hanem, hanem egy ilyen, ahogy egy nagyon béna kísérletező beatboxolna, ehhez képest Google Assistant az nyomott egy tök jó kis beatboxot gyorsan, de ő is azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy megkérdezted, már olyan rég meg akartam mutatni, hogy milyen klasszat tanultam. Ja, ez azért annyira a bizottság által tervezett poén, ugyanakkor nagyon érdekes, hogy a bizottság tervezi mindkettőbe a poénokat. Ez sokkal érdekesebb, mint az, hogy a beatbox van egy válasza. De azért az érdekes szerintem, hogy egy, hogy egy csomó ilyen, olyan kérdésre van válasza, ami ami a megszivatására irányult. Tehát, hogy nyilván mindenki készül arra, vagy minden bizottság akkor ezek szerint készül arra, hogy az emberek majd itt tesztelgetik, meg kóstolgatják ezeket az asszisztenseket. Természetesen mindegyiknek van arra válasza, hogy hozzám jössz a feleségül, meg hogy e, e, milyen szexet szeretsz, meg ezeket mind nagyon sok ilyet végig kérdeztünk egyébként egy cikk alapján, itt szépen apránként, és nagyon jó válaszokat kapsz az összes ilyen vírt kérdésre, és hogy azért gondolom én, hogy, hogy ez egy ilyen emberib kapcsolat, hogy kapcsolat legyen, tehát hogy ne egy, egy voice interface legyen pusztán, amivel parancsavakat lehet kiadni, hanem hogy lehessen valamiféle ilyen humoros réteggel is rendelkező kommunikációba bocsátkozni. Az ebben az érdekes, hogy hogy egészen más helyzetekben, és ezt tőle tudom, mert nekem, nekem nincsen én eszközem és amennyire igyekszem, nem is nagyon lesz. Tehát más helyzetekben azért kilóg a láb és kiderül, hogy nem tud berakni egy koltai számot. Igen. És, és, és ehhez képest azért rá van feküdve valahol egy csapat arra, vagy több csapat arra, hogy egy olyan eszköz legyen, amihez valamiféle viszonyfűz téged. És biztos, hogy ez ezerrel meg van fókuszcsoportozva, kutatva, Igen. vizsgálva, AB-tesztelve, és a többi. Mm. Az érdekes, hogy valaha valaki kijön egy olyan termékkel, amiből ezt ki lehet kapcsolni. Tehát ami egy Istenvért távirányító akar lenni, és, és nem az, hogy most eladjuk neked a, a hörcímű filmből a, a csajnak a hangját. Érdekes gondolat, hogy ez hogy melyik a jobb. Mm, értem, értem, hogy miért mondod, hogy ez néha zavaró lehet, hogy ne viccelődjünk már, csak mondasz, hogy nem tudok segíteni, vagy mondasz, hogy itt tessék, ez a ezt kérted. Ne raboljuk az egymás idejét ezzel, hogy itt úgy csinálunk, mintha te is ember lennél, mikor nem vagy az. Igen, miközben az a tudjuk, hogy nem vagy az, és hogy nem is nagyon van esélyed arra, igen. hogy legyél. És, de, és tehát Igen, egyetértek, és ehhez képest még soha nem éreztem ettől zavarban, vagy rosszul magamat, hogy ezek itt viccelnek velem, hanem inkább élveztem azt, hogy viccelnek velem. De az valóban egy kicsit béna, hogy azon, nagy, tehát nagy energiákat tesznek bele, hogy vicces legyen és szellemes riposztjai legyenek, miközben azt meg nem tudják neki elintézni, hogy mondjuk a Google Maps-en is tudjon tervezni egy útvonalat a Siri, nem csak a... Jó, de az az ellenség. Apple Maps-en. De most már egyébként tud. Tehát az a friss újdonság, hogy ez már belekerült. De még mondjuk a Spotify-on mindig nem tud elindítani egy számot, hogy a fenevinné. Spotify os saját izé, saját fájdalom van, ébén a Spotify és vézes egyébként. hogy a WZ-el bejelentették, ugye, hogy össze lehet most kapcsolni mindenféle zenlejátszó apokkal, és akkor azt majd onnan lehet irányítani, úgyhogy lehúzod egy kis vizet, és akkor van jobbra tekerek, balra, tekerek következő szemre léptet gomb. Nem kell a pirosnál kiasztabolni a, a navigációdból. Ez eddig nekem kizáug a Spotify el működött telefonon. Tehát például a podcast lejátszóval egyáltalán nem, az még mindig, hogyha valami leáll, akkor, akkor át kell mennem másik, a másikabbá, linkedin a következő epizódot, vagy az út elején beprogramozni, hogy hány darab, darab fél epizódot pakoljon be, és reménykedni, hogy elég lesz, és nem kell valahol le, lehúzódnom, és tovább kattintgatnom benne. Uh -huh. Hát ebben az Apple nagyon jó, az iOS-en ez egészen könnyen menedzselhető. Ugy, ugyanezek a korlátozások, Élnek, de nekem eszembe se jutna a vézből navigálni, vagy nem navigálni. <gül> Lassan egyébként már azt se jut eszembe, hogy a vézzel navigálják, akkor a hülyeségeket csinál az utóbbi időben, és ezt sokan mondják, hogy most kezd a véz elbutulni, mint hogyha a megvásárlása nem tett volna jót neki hosszú távon. Na de nem erre akarok most éppen rápörögni, hanem hogy, hogy, hogy annyira egyszerű a, a gesztus vezérlés, a, az ios ben hogy én simán tudom onnan kapcsolgatni a zenét, ha akarom, vagy de a podcastot. Apváltással, vagy van rá gesztus? Apváltással, de hogy apot váltani, barom egyszerű. De, ö, egyszerűnek egyszerű én is, Androidon, tehát fogom a, a, a gomb helyén levő érintő felületet ott ellapozok balra, és akkor átváltok a következő apra. Igen. Azzal nincsen gond, azzal van gond, hogy közben nem az útra figyelek. Hát de ez akkor is igaz, hogyha a vézen belül kezdesz el lehúzni valamit a felső széléről a telefonnak, és ott nyomkorászni, nem? Ö, igen, csak három a kevesebb akció legalább, de legközelebb, hogyha ebben a setupban találom magamat, akkor megszámolom, hogy hány, hány tappintással lehet hová jutni. Um, nyilván ennél csak nagyobb problémák vannak a világban. Egyrészt, másrészt viszont erre lenne igazán jó a Voice UI, mármint, hogy az az interfész, amikor a hangommal tudom irányítani a, a telefonomat. Ezt én már a, nagyjából a, a Bixby első bejelentése óta mondom, amit kifejezetten arra próbált a Samsung kiegyezni, hogy a, ilyen tapogatással és a, a, az interfész vagy, a, vagy a, a tap interfész logikáját követő használattal száz akcióból áll valamiből valamibe átmenni, Addig a voice activation meg annyit tudna, hogy azt mondod, hogy csináld ezt, és ő azt csinálja. És ez ugye nem olyan nagyon akar megvalósulni, de például a Google aio is az egyik fontos bejelentése volt, hogy ez most már egyre inkább menni fog az Android-nak. És ebben egyébként Siri is fejlődik valamelyest. Hát ez a Google meg az Android-nak a fejlődését ismerve azt jelenti, hogy a következő vagy a következő utáni telefonom tudni fogja? Hát android vanos telefont kell venni. akar a fene android vanos telefont? Már te azt hiszem, ahhoz ezért uh, xiaomi kellett volna vásárolni. Nem, nem csak Xiaomi. Nem, nem, nem, nem, nem. Több gyártónak is van, Android van programban résztve. Hát amikor, amikor én vettem, akkor az volt a meg, megfelelő, választás. Azért. És annyival nem nézett ki jobbnak, mint a, mint a, mint a, mint a drágább volt. Erről egyébként lesz majd egy cikkünk a mostani adásban, de szerintem nem menjünk tovább a Google-től. Jó. Uh, is inkább, mert robotokhoz még van egy egy, egy másik anyag, amit a Verge-re írtak meg jó hosszan, amely szerint egy éve van Google duplex, és most be is ígértek még benne frissítéseket, hogy még sokkal okosabb lesz. Ellenben az az őrületesen nagy for, ö, forradalom, amit, amit ö, jósolgattak tavaly, az egyrészt nem következett be, és erről nem is feltétlenül csak a Google tehet. Tehát, hogy az, hogy a, az ember megmondja a telefonjának, hogy, hogy az okos eszközének, hogy legyen szíves, foglaljál nekem a sarki étterembe este nyolcra ezért. asztalt, az Egyrészt csak étteremre igaz, másrészt csak olyan étteremre, ami ö, különböző szolgáltásokra elő van fizetve, ami a sarki étteremnek nem biztos, hogy megéri. De a harmadrészt a másik demózott funkció, a fodrászos, az, az majd idén élesedik egyszer csak, tehát még nem tud minden szolgáltást fogadni. És a negyedrészt nekem a legizgalmasabb, hogy Amerikában annyira el vannak terjedve az ilyen mindenféle robot hívások, amik mindenki gyűlöl, mint a szart, hogy ö, ismeretlen hívótól nem szívesen vesznek fel emberek ö, még akkor sem hívást, hogyha a muszagáltató szektorban dolgoznak. Ugye ugyanez volt az a Google Ájó, ahol azt a képességet is bejelentették, hogy a robot hívásokat ö, ö, még a, azelőtt fel fogja ismerni a telefon, mielőtt felvennéd azt, és jelezni fogja, hogy akarod-e, hogy. Vagy hogy szóval, hogy helyetted veszi föl, és hogyha robot hívás, akkor leteszi, és csak hogyha valódi hívás, akkor, akkor adja neked a, át a, a telefonra. Igen, de valószínűleg nem volt annyira sikeres ez a dolog, mert még mindig mindig heti két jön arra, hogy a robothívásokkal így, meg úgy, meg amúgy akarnak eljárni. Most már odáig tudtunk el, hogy hogy törvényt akarnak ellene hozni, hogy ez így ne, ne szaporodjon tovább, mert különben jön a parasztlázadás. Ja. Szóval a Google duplexről, amiről ugye beszélünk, és ami azt tudja, hogy, hogy akár embernek hallatszó hangon és szövegeléssel fel tud hívni helyette egy éttermet, és ott végig tud menni egy foglalási folyamaton, Valóban, valóban hosszan írta a, a várat, hogy ezt nem, nem nagyon találkoznak vele a, azok, akiket ő megkérdezett, mármint az újságira megkérdezett. Az is igaz, hogy mindenki elmondta, hogy kipróbálta, és hogy ijesztően emberszerű volt a, a szolgáltatás. És hát valóban nem következett be forradalom, de egészen biztosan emlékszem arra, hogy Sundar pisáj a Google, CO ja azon a bejelentésen nem mondta azt, hogy három hónap múlva forradalom lesz, és már csak a Google duplex szok foglalni helyeket. Ezt mindig, mindig, mindig, mindig vitában vagyunk ezen, hogy bejelentenek valamit, egy ilyen új feature-t, és én mindig mindenkire azt próbálom rábeszélni, hogy ne várja azt, hogy három hónapon belül ez megváltoztatja a világot, azt kell várni, hogy öt, hat, tíz éven belül valami változás folyik, ez egy indítás, ez egy ilyen kis ezek, nem, nem végtermékek, és ilyenkor te mindig mondod, hogy ezek a rohadékok rajtunk kísérleteznek, amiben neked igazad van, de hát kint kísérletezzenek esetleg a Boston Dynamics robotkutyáin. Apróságot hozzátennék, tehát nem három hónapja jelentették be ezt a dolgot pont kereken egy éve. Hát a 12 és is olyan, hogy most 12 hónap alatt technikai forradalmat elérni, nem tudom, nem sok ilyen volt a történelmben. Biztos volt pár a gőz, gőzmozdony, meg a iPhone. De azért azt is előkészítette egy hosszú hosszú felvezetés, amit ügyesen átszerveztek a többieknek. Az első iphone az azért emlékszünk, hogy milyen volt. Ne, kesseítsük meg senkinek az élményeit, vagy az emlékét azzal, hogy felidézzük. De, de forradalmat indított el, csak nem az se egy olyan forradalom volt, amit egy év alatt megvívtak. Nem kellett hozzá mondjuk három. Csak, csak az egy jó lassú forradalom volt. A másik viszont, hogy Google -nek a Google-nek a a meddig hájapulunk és mikor vágunk ki termékeket filozófiája, az szinte tökéletesen kiismerhetetlen. Épp ezért, hogyha egy év után sem mutatkozik belőle semmi, akkor azért azt már érdemes felemlegetni, hogy a sácok ezt tavalyban mutatták. Most tovább fejlesztik, de még mindig nem jelentkezik a funkcióvadonban. Ha más nem, akkor legalább, amikor a duplex majd átveszi az egész világnak az a asztafoglalási forgalmát, amitől nem nagyon félek azért. Ö, akkor visszamutogathatunk erre mostani adásra, hogy igen, mi megmondtuk, hogy ez nem egy éves történet. Na, majd akkor visszamutogatunk. Ha bezárják, akkor is ugyanígy fogok visszamutogatni. Hát, az könnyen lehet, hogy befogják zárni, mert hogy kicsit olyan lesz, mint a tavaly előtti Ferrari az f fegyben, ben hogy kipróbáltak rajta egy csomó dolgot, amit érdemes volt, azt, azt átvitték az utcai autók gyártásának iparába, és akkor itt már ezt, erre a kocsira nincs szükség, lehet csinálni egy következőt ami megint csak teszteljük a, a legfrissebb elképzeléseinket. Hmm, vagy beépítik a felhasznált hmm, nagyon megtanuló dolgokat az a lóba. <gül> Esetleg egy fontos dúó funkció lesz belőle. Bocsánat, amikor, le, amikor lehet vikázni a Google-t azért, mert chat programokat gyárt szakmányba, akkor azért szeretem meglegedni a lehetőséget. Na mondjuk chat programot, azt csinálhatna már egy jót. Annak, annak tapsolnék. Előtte zárjon be hármat. Hát nyilván akkor bezárná a többieket, hogyha azt megcsinálná, de valószínűleg az lehet a dologban, hogy ők is látják, hogy a chat programban azért a Facebook messze, messze egy duralkodó, és nem nagyon van esély megszorítani. Nem? Nem tudom egyébként, hogy mik az arányok, de valamiért azt gondolom, hogy a Messenger és a WhatsApp együtt, azok viszik a világchat forgalmának a nem tudom, magas arányát. Mm, nem tudom, igazából a kell mm, piacokat. Eleve ez két olyan szolgatás, mondjuk Kínában nem látszik, tehát a világra már nem fogalmazunk meg állításokat. Ebben igazad van? Ö, Oroszországra is kíváncsi lennék. Hát ott sem nagyon használnak Messenger-t. Hogy ott mi megy. És ö, amúgy viszont jó eséllyel van, van igazad. Más kérdés, hogy, hogy most a Facebook talán mondott is olyanokat, hogy, hogy ezt ők úgy elképzelik, hogy ebbe ezt lehetne valamilyen értelmes módon folytatni. Például, hogy a messenger megjelenjen normálisan a desktopon. Úgy emlékszem, hogy desktop kliást is ígértek. Ami ahhoz képest, hogy 800 darab Chrome tabjaim egyik egy messenger, ahhoz képest egy határozott előrelépésnek tűnik, meg az, hogy van 80 darab kis fejlesztő által gyártott, a jó Isten tudja meddig szupportált chat kliens, ami valójában egy böngésző, ami csak a messenger tudja megnyitni. Na pontosan ez az. Igen, én ezért is kezdek ki szeretni a, az önálló desktop appokból, mert azok mostanában mindig egy böngésző amik megnyitják teljesen ugyanazt, amit egyébként én nyitnék meg a böngészőben, és ez egy akkora átverés. Mm, az, az abszolút, és az ilyeneket én sem szeretem felrakni, mert amikor valaki rendesen megérít desktop app az annyival sokkal többet tud, mint egy böngész, ami megnyit egy webalkalmazást, hogy az szinte ijesztő. Hát egy csomó funkció van, ahol nem kell, vagy nincs szüksége erre a tudásra. de arra, hogy például a memóriát eh, optimalizáltabban kezelje, meg a géperő forrásaival jobban gazdálkodjon, hogy általában annak azért volna értelme. Ez nem kéne egy tudás legyen, hogy, hogy ne kelljen a messengerhez messenger, messenger társ, társprocesszort lakni a gépbe, <gül> vagy messenger memóriát, egy Slack Winchester. Ezt akartam mondani, hogy az a Slack az nagyobb, nagyobb dolgokat szeret kérni. Talán, mint a messenger. Na mindegy, szóval, hogy a, a Google szegény, hát azt most ne kérjük rajta számon az a allót. Bepróbálkozott, Szerintem ez soha nincs egy olyan Excel, ami azt mutatja be a Google-nál, hogy az alló két év múlva a világ leghasználatosabb, vagy leg, legjobban használt böngészője lesz. És így leveri saját viszonylag jól bevezetett termékünket, a hangout ot is. Arról azért voltak egyébként korábban cikkek, hogy a Google vállalati kultúrájában is benne van az a gyakorlat, ami, amit máshol is meg lehet figyelni, a Wikipedia le, ismerte erről, hogy valami projektet kinyírni, meg valamit látványosan indítani, az én viszonylag sok kredittel jár a cégem belül, aztán megkapod majd a céges tesla céges kényelmesebb széket, főnöki függönyt, akármi. Ellenben az, hogy az és jobbá teszel létező szolgáltást, ahhoz nem jár ennyi, lehet hát csak a főnöki lábtartó, hogy a feliratos bögre jár majd az a negyed év végén. Értem. Még azt is el tudom képzelni, hogy ilyen dolgok miatt jönnek ki olyan szolgáltatások, mint az álló vagy a duo bár azért gyanús, tehát hogy azt elérni a Google-nál mondjuk mezei, nem tudom, mezei vice presidentként, hogy a te szolgáltatásod az a nagy dolgokat érjen el, hogy akár még a Google Ion bejelentsék, hogy külön kis rész foglalkozon azzal, hogy bemutatják a terméket. Azért ahhoz szerintem már minimum kell egy szílevel level támogató, C-level a projektnek. Nem, tehát azért ez nem olyan, hogy alulról jövő kezdeményezésként két uh, teszlára vágyó alkalmazott kitalálta, hogy csináljunk, akkor csináljunk egy videótelefont. Ho -ho -ho, milyen jó lesz. Ö, az nem, de hogy a srácok cseszünk egy YouTube csapattal, csináljunk mi is egy videocsetet. Hozzunk el innen 30 embert, nyerjünk meg egy igazgatót, aki szeretne egy Teslát, megoldjuk okosba. Jó, ezt el tudom képzelni, igen. Magyarként ezt könnyű képzelni, inkább így mondom. De a kedves hallgatók nyilván sokfelé dolgoznak a világban, és ők meg tudják erősíteni vagy cáfolni ezt a mi kise ilyen ungaris elképzelésünket arról, hogy hogy, megy, hogy mennek a dolgok a nagy multiknál. Igen, igen, igen. Mindenképpen kommenteljetek. Ami művészet született erről, akár a Silicon Valley-re gondolok, akár a, hú, volt az a engem nagyon idegesítő regény, ami egy ilyen Google-szerű vállalatban játszódik egy lánya főszereplője. és Ez filmis... a Circle volt, és film is készült belőle. Igen, és uh, én nem is olvastam végig, annyira felhúztam magam a könyvön. Na, de hogy, hogy igen, szóval ezek mind arról szólnak, hogy igen, ezek a vállalatok pontosan ugyanúgy működnek, mint a 12. kerületi kormányablak, csak még úgy Jó Jó, lehet, hogy a 12. kerületi kormányablak tök jól működik, ne vegyétek magatokra, bocs. Tudod, mi a mókás? Na. Hogy a cirkelnek, kedves hallgatók, aki nem látta és nem olvasta, most spoilerek következnek. Nagy levegő. A cirkelnek az a vége, hogy kiderül, hogy az a, az a csávó, aki mindig ott, ott van, és én guruként adja elő magát, és úgy látja belőle a céget, és nagyon le van, van tisztó, és nagyon, nagyon ott van a szeren. Az, az egyik alapító, aki hát így tíz centivel a világ fölött. Tehát ő Robin ott a csajjal. Ő Robin ott a csajjal, de hogy nem nagyon van súlya. Hagyják békében. Hagyják Aha. És hogy ezt a, ezt a trükköt, mínusz a, a súly megvonása, vagy a jó Isten tudja, hogy mi zajlik a Twitteren belül persze, a Twitternek a vezére nagy részt előadta. Tehát most már ilyen átlag deszkásnak költözve ad hosszú nyilatkozatokat, amiben egyrészt nem válaszol kurva hosszan kérdésekre. Másrészt pedig életmódguruként beszél nagyon szívesen, nagyon hosszan a böjtelésnek az előnyeiről. Amiről nem szívesen beszél, hogyan szaporodott el mondjuk a Hate Speech a platformján, és hogyan nem tudnak vele mit csinálni évek óta, mert van ezek kényelmetlen kérdések. Tehát mm -hmm. ez, ez a fajta, hogy is mondjam, guruvá tétlenedés jelenség, ezt csak van, csak mondjuk nem a google -nél. Hát azt vagy nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy Szergej azért eléggé háttérbe húzódott, és valami kényelmes főkutatói pozícióba lopakodott vissza, vagy óvakodott vissza. Igen, nem még az is egyáltalán kevésbé gázas, mint, mint a természetes visszatérést prédikálni, vagy mint ja, a... Jó, hát persze. ...a, a, a gúp, gúpnak a férfi megfelelőjét megcsinálni életmód termékben. Igen, igen. Figyelj, gondolj arra, hogy ezek az alapítók azért többnyire ugyanúgy. Részben emberek, részben... Köszönöm a részben, Tobák nevében. <gül> Várjál, most próbálok valami nagyon politikailag is korrekt és valóban kiegyensúlyozott megállapítást tenni. Szóval arra akarok kiukadni, hogy nem, nem fogok tudni kiukadni erre. Tehát el tudom képzelni, hogy az alapítók között akadnak olyanok is, akik nem a szociális szkíjeikben a legerősebbek, hanem inkább a fejlesztői vagy, a, vagy az üzleti modellek iránt vannak nagyon nagy affinitással, és hogy ők, amikor abban a helyzetbe kerülnek, hogy már nem a kódolási, a kódolási képességeikért tartják őket, hanem azért, hogy vezessék a 3-400 ezres vállalataikat, akkor abban már nem... E, szóval nem, nem mindig tudnak felnőni ehhez a feladathoz, és akkor egy kicsit úgy, hogy is mondjam, csak kipontozódnak, ahogy én is kipontozódnék, amikor mit tudom én a vízilovak állat gondozója, kéne legyek, mert abban meg én lennék biztos tök rossz. Ha kipontozódnak, azzal nincs is gond, tehát akkor a, a, a cég, mint uh, entitás tovább folytatja az útját, a vezető pedig nem tudom én elmegy légütéses porsékat gyűjteni. Amikor ott maradnak a cég élén, és a cég közben jobbra balra bugdácsol, és van még valahol szerencsétlen bord is, aminek ezek szerint nincs elég ereje, hogy oda hozzon egy olyan vezetőt, aki, aki nem teljesen képtelen arra, hogy a céget elvezesse, az mondjuk egy szomorú látvány. Hát csak érted, aki, aki igazán rossz, szóval azért ugye volt példa arra, hogy aki igazán rossz volt, az, az csak, azt, azt, azt kiebrudalták. Ki Travis kelenik az Uber CEO-ja, aki sok éven átrontotta a levegőt a cége élén, az aztán most már eltűnt a balfenéken. Ö, igen, ő, ő volt az, aki az előtt tette ki a cégétől, mielőtt lényegében élő stringben fogyasztott volna még élő csecsem őket késsel is villával, Igen. de minden mást azért megjátszott. Ez elég utolsó pillanatos sztori volt valóban. De jó, csak arra mondom ezt, hogy, hogy még ez is megtörténhetett, pedig kihitte volna, hogy eljutunk odáig, hogy travis kivágják. És aztán ez is megtörtént. De például az is egy érdekes kérdés, bár nem pont ugyanez a szituáció egyáltalán, hogy amióta a Google ernyő cégeként szolgáló alfabet létrejött, és annak a vezérigazgatója lett Larry Page, a másik Google alapító, aki nem a Szergé, és, és a, hát a ceo ságot vagy szóval a, az irányítást átvette Sondápisáj. Azóta Larry Page-ről én biztos nem hallottam egy másodpercet sem, te lehet, hogy igen, de az biztos, hogy Larry Page visszavonult a, a Google irányításából. Ö, igen, nekem sem rémülök igazából semmi. Hú, izét akartam még előhozni. Carly Fiorinára te emlékszel? Hogy az istenben Persze. Na ő például azért ez a, a nagy céges CEO-knak a, a gyönyörű szép mm. pályaivét járta végig. Amennyiben ö, nagyon jól kibaszott a hületpakarddal, a mai napig emlegetik a ex hp és hp az ő regnálását. Majd innen felfelé bukott az amerikai konzervatív elnökjelöltségig, amit aztán nem szerzett meg, hanem helyette úgy emlékszem, hogy ö, hmm. <laughs> Nem tudom, ez a Trampos évben volt-e, az előzőben. Mindenesetre, vagy jobb, vagy, vagy, vagy Trump lett helyette az elnök, és ezért mindenki hálás lehet. Trampos esetében mondjuk egy kicsit kevésbé talán. Igen, igen, volt ilyen is. Azon gondolkodom, hogy volt, de volt az ellentetje is. És olyan csodás termékek fűződnek hozzá, csak hogy az Apple-t mint az iPod Plus HP akció, kiemlékszik rá. <gül> Na jó, van. Szerintem megadtuk, a, megadtuk azt, miára startup És tényleg derítsük ki, hogy mit csinál Larry Page. Kíváncsi vagyok. Elvált, ugye? Ő is mostanában. Azt tudjuk, és biztos sebeit nyalogatja, vagy tehát jó esetben egy új csaj nyalogatja a sebeit. Ez most elképzelhető és nagyon gusztustalan volt, ez nem kellett volna, Ferenc. Bocsáss meg, most már mindegy, túl vagyunk rajta. Ugyanígy, az, csak itt zárójel, hogy Szegény Csávó itt van 46 éves és még mindig Larry-nek emlegetjük. Mikor lesz ő olyan? Mikor, mikor nő fel a lawrence -séghez? Szerintem a lawrence nem lehet felnőni. Hát Lawrence-nek hívnak valakit az olyan, mint magyarul tudom én, milyen, mit mondjak? Old a lőrinc. Na. Nem, a lőrinc az nem olyan gáz. Szerintem a Lawrence az, az kínosabb angolul, mint a lőrinc magyarul. Mint, a, mint a valakit Ferencnek hívnának, érted? Milyen béna az már. Kit hívnak Ferencnek? Na jó, a pápát. És még kit? Na, látom. A gyurcsányt. Öh, hm, Pál Feri atya. Na jó, azért van egy pár Ferenc. Na, látod. Ráadásul hm, ebben a fényben újraéltalán ez a persze Kardos Horváth János öh, popzenész, aki ma egy vonult be ismét a magyar közéletbe a Facebookon. talán egy patkányt, is erről YouTube vagy ezért Facebook videót forgatott és tiltakozott a közállapotok ellen. Még csak hagyjan, de milyen zenész? Miért kéne ő róla tudni bármit? Ő énekelte azt a dalt, ami hát bármelyik Ferenc-e szólhatott, a Feri segíteni kell. Nem tudom mi ez, valami gyurcsány, primnusz. Nem már, hogy uh, szerintem a legpankabb leg, gesztus volt az elmúlt tíz évben, hogy a kozmosz zenekar munkásságát, nem számítjuk. Valami ellenzéki tüntetésen eljátszott ezt fel is segíteni kell, és senki nem tudta, vagy nem senki nem fogta egészen most, ezt most a világ legjobb iróniája, vagy halál komolyan csinálja, ez az volt is lehet vitatni egyébként sörök mellett. Rém vicces, és benne lesz az próba, akkor, hát ebből erről nem lehet lemaradni, ez olyan, mint Gino bácsi. Akkor legyen bele Gino bácsi is az adásnaplóban, mert azt hiszem, én róla is lemaradtam. Jó a bulit, de csak so sok a köcsög. Mm -hmm. Magyar mozgóképes kultúra felzárkóztató mm. rovatot helyezek bele az adásnaplóba akkor. Hát értem, mém rovat magyarul. Hát mémek, amikor még ezt a szót nem használtuk rá. Értem. Jó, oké, okay, érdekel. Vissza-vissza bolyongjunk Google-hoz? Hát bolyongjunk vissza a google hoz már mégiscsak én szeretnék egy kicsit a Google ai ról beszélni, ami a múlt héten történt, és a uh, Google bejelentett mindenféle dolgokat. És uh, te még cikket is írtál a témáról. Igazán egy fontos megállapítás volt szerintem a Google ai val kapcsolatban, meg pár ilyen, uh, hogy is mondjam csak, témákba nagyon vágó, apró viccesség. Tehát az, hogy lesz végre olcsó Pixel telefon, az nagyon remélem, hogy egy trendnek az első lépése. Most, hogy az elmúlt két-három évben az összes telefongyártó bevezette a kurva drága zászlóshajó telefon fogalmát, ami korábban nem volt, de most már el tudunk menni 1200 dollárig is egy zászlóshajó telefonnal, ami korábban szerintem 400 dollárnál megállt. Most a Pixel 3a visszahozza ezt a ezt a középkategóriában is drága telefon, vagy olcsó telefont tudunk adni nektek, drága emberek megfontolást. Ez szerintem jó hír, de apróság. Ráadásul megragadnék ott, hogy ezen is található az alján a fülallgató csatlakoztatására alkalmas Jákob dugó, amelynek a én nagyon ünneplem, mert az egy jó dolog, ha lehet be dugni. Érdekes, hogy ezt, hogy erre te is, meg a világ is így rácsúsztatok erre a zsegdugó témára. Ferenc, hetek óta szobsz Bluetooth fülhallgatókkal, nem értem, miért nem zavar. De so, de nem, soha, a Bluetooth részükkel soha semmi bajom nincs. Tehát abban viszont a, valóban het, hetek óta teszek a fejemre Bluetooth fülhallgatókat tömegesen, és a kapcsolatot soha egy se dobta el, még egy másodpercesen és tök jól csatlakoznak. és Szóval ne, nem, ebben már nincs semmi hiba. Ú. Viszont, bocsánat, még itt zárójeles édes mindenképpen kell, hogy legyen. Na. Amennyiben István az a kedves férfi. Nagyon hosszú, kimerítő kommentet írt az előző adásnaplónk alá a, hát, magyarul azt hiszem csifinek mondjuk ezt, vagy mindegy, kínai hifi fülhallgatókból, hogy miért érdemes venni, mi az, amit még lehet, és mit veszel akkor, ha nem itt szeretné vásárolni, hanem egy Cosport aki esetleg agyba dugós, fejhallgatóban gondolkodik mostanában, fülhallgatóban gondolkodik mostanában, az mindenképpen olvassál ezt, vissza is fogom linkelni még az nem próbom, mert hogy abban aztán tényleg minden van. De ez ma csatlakozott Dvorki barátunk is, aki szintén egy hosszú... Őt is vánoztam le. Ja, őt is vánoztad le. Akkor viszont ő előtte, még egy héttel ezelőtt talán egy másik hallgatónk, egy még annál is hosszabb és értem, De igazán nem is, több is volt, volt még egy nagyon hosszú komment, ami szintén nagyon izgalmas kínai oldalakat mutatott be, ahol mindenféle agybadúgós fülhallgatókat lehet kapni nagyon olcsón, és úgy általában szerintem még legalább három-négy reakció érkezett erre az én fülhallgatós vekengésemre, és tök hosszú, és ez látszik, hogy ez mindenkit nagyon izgat ez a téma. Volt zajnok, aki elmagyarázta, hogy miért hallunk, amikor felhallgatunk egy fülhallgatót, felrakunk egy fülhallgatót a, zenünk, a fejünkre, hát az igen. Ezért érdemes adást csinálni. Ja, akkor volt, aki megismertetett engem a beatsnek a technikájával, hogy miért érzem annyira jó, jónak a hangját, és hogyan vernek át, vagy hát nem is vernek át, hanem hogyan elégítik ki bizonyos irányba az én igényeimet a beatsnél. Olyan Olyan hozzászólás és nagyon Nagyon tanulságos hozzászólások gyűltek össze a, a múlt heti adásunk alatt, úgyhogy abszolút ajánljuk. Ennek, ennek nyomán én végül is Na jó, akkor most már elmondom, hogy hogy áll az én fejhallgató projektem. Akik nem hallgatták az elmúlt adásokat, azok számára szeretném elmondani, hogy úgy döntöttem, hogy nem úgy döntöttem, hogy gyerekek elrontották azt a fülhallgatót, amivel egyébként általában itthon hallgattam a dolgokat, és úgy döntöttem, hogy megérdemlek egy új fülhallgatót, kitűztem azt a célt, hogy bluetoothos legyen, de lehessen dróttal is üzemeltetni, és szóljon jól. És ne kerüljön 80 ezer forintban, mert úgy bármi tud szólni jó, de az nem, valahogy azt én sok hallom egy fülhallgatóért. Bocsánat, fejhallgatót kell ilyenkor mondani. Na, és aztán azóta a, a különféle tesztek, eltérő vélemények, és a magukról ö, minden felelősséget lerázó ez a dolog, szubjektív típusú megállapítások ö, mocsarában gázolok szügyig, és miután... A sok különféle okosságból azt az egy dolgot pároltam le, hogy nincs segítség, menj oda, hallgasd meg. Ha tetszik, akkor szeresd. És ha tetszik, és szereted, akkor ne, akkor, akkor ott állj meg, akkor az ott jó. Ide jutottam el. Egy kicsit felülbíráltam magamat, de végül, a, végül az eredeti választásom mellett tettem levoksomat. Ez egészen kicsit olyan, hogyha megírnád, mondjuk felező nyolcasokba, akkor olyan tanulság lenne, mint az ember nyugodt szívvel ír bele bárkinek a, az emlékkönyvébe. Egyébként igen. Igen. Ugyanakkor pont ma láttam az F-stoppers nevű fotós oldalon egy videót, amelyet egy a laphoz egyetlen nem kötődő videós csinált meg, vagy fotós csinált meg egy lassú beszédő bácsi, azt holland, aki szintén belinkelek, aki arról beszélt, hogy akkor két dolog, én most megpróbálok minket lebeszélni, hogy új kamerát vegyünk, mert teljesen felesleges. Másrészt, ha mégis kamerát szeretnénk venni, akkor a következő dolgon kéne mégiscsak figyelni. És a végén olyan dolgokat mondott, hogy álljon jól a kezedbe, legyen kényelmes fogni. Legyenek ott a kontrollok, ahol neked az kényelmes, különösen, hogyha fotózásra is szeretnéd használni. Ha bármi megtetszik bármelyik készülékben annyira, hogy haz szeretnéd vinni, akkor azt vitt haza, mert hogy, hogyha egy amúgy a specifikáció, szerint rendkívül jó kamerád van otthon, amit nem akarsz magaddal vinni sétálni, akkor az a nagyon nehéz képeket készíteni. És ezek nem a világ legbonyolultabb gondolatai, ellenben rohadtul igaza van. És teljesen ellehetetlenítik ugyanakkor a mindazoknak a, a döntési mechanizmusát, akik abban hisznek, vagy hát pontosabban abba kapaszkodnak, akik akik nem mernek a megérzőseikre hallgatni, hanem inkább a mások szakértelmére, meg a többség intelligenciájára szeretnének alapozni, és abban hisznek, hogy az interneten mindenről el lehet dönteni, hogy jó vagy rossz. Hát ez nem így van. Hát plusz ehhez kell találni utáni egy olyan bolt, amely bemész és a kezedbe tudsz venni öt különböző gyártó, hét különböző eszközét. Van ilyen bolt egyébként. Én jártam ott. Egyébként, tehát van ilyen bolt, a Media Markt, ahol ki van rakva legalább 15-20 fejhallgató, mind feltöltve, hogyha Bluetooth-os, többé-kevésbé mindenre rá lehet csatlakozni, ki lehet próbálni. Az elmúlt hetekben tényleg legalább 20 fejhallgatót, vagy 25-et meghallgattam így, de jártam a fejhallgató Pláza nevű eh, 11. kerületi boltban is, ahol egyébként úgy, úgy szintén ki van rakva egy csomó fejhallgatót, csak ez egy ilyen sokkal audiofilebb válogatás, mint a média MediaMarkté, és ott is meghallgattam az összes szóba jöhető fülhallgatót, és hát jaj, de azért meg, megpróbálom esetleg összegezni a tapasztalataimat néhány nagyon rövid mondatban. Az egyik az az, hogy a mai fejhallgatók többsége, meg úgy általában a, a mindenféle fül és fejhallgatók többsége, az megpróbál egy ilyen egy kicsit szebb, szebb képet festeni az adott zenéről, mint azt egyébként a, a hangmérnök és a producer akarta volna, és valahogy itt vagy ott módosít rajta annyit, hogy, hogy az ízlésekhez jobban igazodjon. emiatt aztán a fülhallgatók többsége az például ilyen erős basszusokkal, ilyen túlvezérelt vagy túl nyomott basszusokkal, és, és egy kicsit tompabb, felsőbb régiókkal rendelkezik, és hogyha te például popzenét akarsz hallgatni, vagy vagy elektronikus zenét, vagy, vagy repet mondjuk, akkor ehhez ez nagyon jól illik is. Még ugyanakkor, hogyha klasszikusat akarsz hallgatni, jazz-t, vagy rockot, vagy főleg ilyen, tehát ilyen akusztikus hangszereket, akkor ehhez egy kicsit olyan olyan válik. Tehát igazándiból két fülhallgató a megoldás, amit számonként cserélgetsz, attól függően, hogy melyik a, melyik a, a zsánél inkább, vagy persze egy nagyon drága fülhallgató, ami mindenre nagyjából egyformán semlegesen reagál, mert hogy a hifi, hifisták azt mondják, hogy a hifi fülhallgató az nem próbál módosítani azon, amit a zenekészítő megálmodott, hanem az mindent megpróbál abban a formában visszaadni, ahogy, ahogy megcsinálták, sok részlettel, kevés más, dolg, más részeket elfedő sávokkal. Azért mondom a harmadik megoldást is, hogy meghozod azt a döntést, amit eddig 14 éves korod képtelen voltál, és végre eldöntött, hogy popper vagyok, vagy rendes ember, és ez veszem. <tos> <a> <tos> <adatott>. <tos> igen, igen. Nagyon pontosan fogtad meg a lényegét. Én ebben a problémában vergődtem egészen az elmúlt napokig. Ugyanis, ahogy most is itt van a fülemen az a spanyol, kisé ismeretlen márka, ami pont úgy szól, ahogy én szeretném, hogy szóljon már ezen az adott olcsó belépő szintű, vagy alsó-közép szintű kategórián belül, és egy ilyen műanyag szar az egész, de belül meg jól szól, és ezt elég régen megvettem már, és azóta próbálom megkeresni azt a fülhallgatót, ami ennél jobban szól, vagy legalább ugyanilyen jól, de nem ennyi ilyen szar építésű valami. És képzeld el, nem sikerült. Végül vettem egy másik fülhallgatót, és hosszas tesztelgetés után arra jutottam, hogy ez itt a fejemen, ez jó azokban a zenékben, amit én inkább szeretek, vagy inkább szeretnék fülessel hallgatni, a másik meg a, a ilyen hagyományosabb, vagy tömegesebb popzenékben sokkal jobban teljesít, és némi nyifongás után megtartottam azt is azzal, hogy hát az jó lesz a gyerekeknek. Nem vállaltad fel az ütközést a rendszerre, de értem, hogy miért. Igen. Nagyon nehéz volt azt mondani, hogy bakker, egyszerűen nem találom, és természetesen valahol a, a 80 és a 120 ezer forintos sávban, hatal, tehát volt a fejemen olyan felhallgató, amire azt mondtam, hogy na, ezt, igen, ezt értem, ez tényleg ennek drágábbnak kell lenni, jól is szól tökmenő, de nem szólt annyival jobban soha. Tehát, hogy ez így, ez ami itt van a fejemen, ez nekem így nagyon, az én, én ízlésemnek valahogy nagyon el van találva. Az én ízlésem, tudod, mit befolyásolja még az én ízlésemet? Ez még egy fontos tapasztalat. A korom és a fülberendezkedésem állapotja. Tehát az hogy süketülök. Uh -huh. És egyszerűen szerintem az van, hogy biztos, hogy ha 20 évvel ezelőtt állok neki fülhallgatót keresni, akkor lehet, hogy találtam volna olyat, ami nagyon bejön. De sajnos így, hogy egy kicsit süketülök, és például a Ezeknek az átlagos hangereje az nekem egy kicsit éppen, hogy csak elég, meg valószínűleg bizonyos magasság tartományokban rosszabbul hallok, ezért nekem nem ugyanaz való, mint mondjuk neked, akinek tudom én húsz évvel fiatalabbak a fülei, 15 tel Egyébként az egyetlen fórum, ahol viszonylag gyakran vagyok az interneten, ez egy, ezt szerintem róla, egy egyiptomi amerikai képregényes srác rakta össze, és aztán oda összehívott mindenféle embert és ö, ott van egy topik a hogyan hallgatsz zenét témában, és ö, most pont volt fülhallgatókról, fülhallgatókról beszélgetés, ahol az egyik srác mondta, hogy ez a klasszikus Sony monitorfüles, ez majdnem, majdnem jó, de azért még az is túl sokat színez a zenén szerinte, és hogy van még egy másik, amit, ö, amit ő jobban szeret munkához. Majd berakott egy fotót arra, hogy milyen helyen dolgozik, és ez a amikor egy fadobozba be van építve a monitor, és mögötte vannak még feltornyozó hangfalak című dolog, és mondta, hogy ez most eddig jó volt, de most ez hogy át kell építeni, mert van egy jobb ötlet az egészhez. <gül> és ott úgy éreztem, hogy akkor oké, ez a Boldogság Kék Madara című játék, mindent tovább lehet tuningolni még kettővel. Igen, egyébként én is láttam azt, hogy lehet úgynevezett profi fejhallgatókat vásárolni, amiket munkához ajánlanak és amik 600 ezer forintba kerülnek. És... Hát, ezt nagyon szeretném a fejemre tenni, a kedves hallgatók, valaki egyszer meg tudná nekem mutatni, hogy egy ilyen 600 ezer forintos fejhallgató, az milyen? Tehát, hogyha úgy meghallgathatnék rajta ezt, azt nagyon kíváncsi lennék, tényleg csak azért, mert én nagyon nagy pénzösszegben lemerném fogadni, hogy én nem hallanám ezt a sz szorzós különbséget. Nekem egy ennél lényegesen olcsóbb kíváncsiságom van, de lehet, hogyha egyszerűen jön valami vadpénz, akkor, akkor be is ruházok rá, is, és majd beszámolok róla az adásban. Egy olasz Alessandro nevű cég, ami eleve hifi gradó fülhallgatók, felhallgatók tuningolásával foglalkozik. Van három típusuk, a legkisebb indul az azt hiszem 99 euróról, a legdrágább meg egy 30 eurós gradó és hogy már önmagában a gradókat is szokták szerep. A jó Isten tudja, mit csinálnak ezzel a cuccal a fórumok szerint még sokkal jobb. Uh, nyílt füllestát teljesen alkalmatlan mindenre, amit csinálok. Uh, mert múg közben egyébként hangfalra hallgatok, szerintem mert ne? Mert hogy otthon dolgozol egyedül. Igen, de, de csak piszkál a dolog, hogy mit tudhat ez? Ja igen, ez a mit tudhat ez, ez ami tech buzzeranciánknak az egyik legégetőbb fájdalma hogy oké, okay, hogy megvan a jó, de szeretnék egy másikat is kipróbálni, hogy az vajon hogyan jobb, vagy hogyan más? Megszeretném érteni, igen, megszeretném nézni, tapogatni, szagolgatni, nyalni, kóstolni akár. Hát és egyébként szeretnénk találni valamilyen objektív mércét, mindig ez a vége, hogy összehasonlítani szeretnénk dolgokat, és néha ezt kell megtanulnunk lehetetlen. Tehát tényleg, ha te popzenét hallgatsz, akkor vedd meg az én egyik fülesemet, hogyha mondjuk ezt is hallgatsz, akkor meg lehet, hogy a másikat ved meg inkább. Én az objektivitás ennyire nem vágyom. Ö, több újságba többször írtam már meg embereknek azt, és remélem, hogy néha valaki megfogadta. Kedves hallgató, ha esetleg ilyen vagy, akkor szintén kommentelj el ismert címeinken, hogy ö, eszközt úgy kell vásárolni, az ember oda megy, megütögeti a billentyűt, megnézi a képet, és ez a kettő jó, és úgy nagyjából benne van az zárban és amúgy azt tudja a erőforrásilag, mindenki szüksége van, akkor azt vegye meg, amin kényelmes géppány, meg ami jól fekszik a kezében, meg aminek tetszik a színe. Azért ez nagyon nagyon ijesztő, amit mondasz, hogy ebben a mi kultúrákban, ahol, ahol végtelen túl van mindenből, minden eszközből, és, vagy, és hogy arra épül az egész rendszer, hogy te hozzál, mármint az az üzenete, azt kommunikálják, hogy te hozhatsz egy jól megalapozott döntést, hogy mindent eléd teszünk. Olyan széles a választék, hogy te nagyon pontosan belőheted, hogy a te saját egyéni igényeidhez felel meg a legjobban. És aztán ehhez képest pedig azt érezzük, hogy de túl sok a választási lehetőség, és ráadásul nem is őszinték velünk a, ezek az eszközök, és kénytelenek vagyunk odáig eljutni, hogy azt vedd meg, amit te -nek tetszik a színe. Alatt nem ez a legfontosabb funkció, ez egy fontos funkció, mármint az, hogy jó legyen vele együtt élni. De hogy a funkciókat nem tudjuk megítélni, vagy nem tudjuk összehasonlítani jól? Ö, részben nem, részben van egy olyan, olyan alaphona ennek az egésznek, ami. Ma nagyon szar számítógépet például szerintem egészen nehéz venni. Nagyon szar mobiltelefont talán még lehet. Ó, az könnyen, és tabletet meg kifejezetten elég nehéz, nem nagyon szar tabletet venni. Ismered a véleményemet a tabletekről? Igen. És akkor itt jön az, hogy, hogy ha szeretsz vele dolgozni, nem óta van rossz vele együtt élni. Akkor vettél egy jó eszközt? Igen. De szerintem az a, az a gond, hogy alábecsüljük az interfészeket, és túlbecsüljük a, a számban kifejezhető, mérhető dolgokat. Nem nem 10 megahertzen hercen fog múlni semmi, hanem azon, hogy, hogy van-e kedved kinyitni reggel. Na jó, de hát nagyon sokan próbálnak igen objektív döntést hozni, tehát megkeresni az ideális ajánlatot, vagy az ideális megoldást, vagy az optimális, nem is ideális, az optimális megoldást. És ugye nem lehet megkeresni egy csomó az optimális megoldást, mert annál sokkal szubjektívebb a felhasználás módja is, a kínálat is, meg hát valójában a kínálat az nem próbál minden részt betömni, ami keletkezik a rendszeren, az egyszerűen csak megcsinál mindent, úgy, pont úgy működik, mint ahogy általad sokat emlegetett elmélet, mi szerint a kínaiak úgy működnek, hogy ugye megcsinálnak mindent, és megnézik, hogy mi fogy, és ami fogy, azt megcsinálják sokat, sok példányban is. És hogy valahogy ugyanez van a, a, nem tudom, a nyugati típusú társadalmakban is, vagy, vagy gazdasági rendszerekben. Hogy itt is megkapunk túl sok mindent, és akkor abból a választást azt, e, azt nem könnyítik meg nekünk, és az internet sem igazán könnyíti meg. Legalábbis az olyan szubjektív kategóriákban, mint például egy fejhallgató. De vagy egy olyan egyáltalán nem szubjektív, szubjektív kategóriában, mint a mobiltelefon előfizetés, ahol ugye a szolgáltatóknak nyilván az az érdeke, hogy nehezen összehasonlítható ajánlatokat tegyenek, és ne adják meg azokat az adatokat, ami alapján megmért ki, ki, ki centizett döntést hozol, hanem, hanem nem is tudom, érdekes lenne elgondolkodni rajta, hogy vajon pontosan mi alapján választasz a mobil közül. Ö, igen, erre nincsen jó válaszom. De mobil csomagválasztás az mindig egy ilyen, ilyen parás dolog, amit igyekszek hat évnél nem gyakrabban csinálni. Igen, szerintem az ember fele részben brandet választ már, mint a szolgáltató brendet választ, és nem konkrét csomagot. Hát azon belül meg talán mobilnet, tehát mennyi mobil adat jár hozzá, én azt szoktam nézni. Aztán esetenként ez, tehát a kisebb csomag és plusz extra adattal lehet, hogy nem tudom, kétszerűen forint egy sörre jobban jönnék ki. Ez az, amire már nem voltam állandó, úgy kikalkulálgatni. Jó van, szóval nehéz ez a kurva fogyasztói társadalom. Na, az van, gyerekek. Nehéz. Nehéz itt úgy érezni, hogy jó döntést hoztál, és ezért lehet, hogy egyszerűen csak azt kell elengedni, és tényleg, amit, amivel most többször szembe szembesültem a felhallgatóvadászat vadászat hosszas, hosszas történetében, hogy többen mondták, hogy ez tetszik, amit hallgatsz? Akkor használd azt. Hm? Ennyi. Szereted? Használd. Nézd ebből, lehet objektív kategóriát is, vagy objektív szűrőfeltételt is gyártani. Amin szarul szól a csancsan, -csan, az teljesen feleseges megvenni. meg van az a szám, aminél rosszabbat nem veszel. De mi az, hogy szarul szól? Neked nem tetszik. Mm, nem, de az van, hogy egyrészt ilyenkor azt kéne tudni, hogy na de, hogy nekem nem tetszik az, az egy ilyen állandó dolog, mert hogy sajnos azt is sokat lehet olvasni, különösen a hozzá több fórumokon, hogy egy fülhallgató ismerkedni kell. Az nem egyből mutatja meg az ő igazi képességét, hanem egy idő után, amikor egyrészt be kell járatni, azt, ezt a kifejezést sokszor olvastam, és biztos nem arra gondolnak, hogy a neodínium mágnes majd egy idő után már máshogy rezeg, hanem hogy te sokféle zenét hallgatsz rajta, és lesz egy ilyen általános benyomásod, vagy érzeted arról, hogy jó-e, vagy nem, nem jó az együttélés. Valójában, de arról beszélnek, hogy neodínium mágnes elég sokat rezeg, és akkor gyári állapotba kerül. Tényleg? felkérjük Szultánt, hogy a bejáratás legendáját azt kommentbe leplezze le, vagy be azt, azt a podcast epizódot, ahol ő ezt megtette valószínűleg már. Hmm. Ez nekem kicsit olyan, mint a Tönkölybúza párnán írt CD-nek az esete hát igen. Tóth Marival. Igen, de mondjuk arra az ember építhet, hogyha egy kicsit el tud engedni az arcából, hogy jó van, na hát, de ezt de azok, akik ennek a témának a szakértői, vagy különösen érzékenyek, azok érzékelik, én meg az én átlagos fülemmel nekem nem kell ezen gondolkodni. De aztán valahogy még, mégiscsak, nem tudom, én arra jutottam, bár tényleg azt gondolom, hogy egy enyhén süketülő, hozzánemértő seggfej vagyok, hogy mégiscsak azt hallottam egy fülhallgatókban, hogy ez most nem olyan jó nekem, vagy ehhez a zenéhez, ez meg jó. És az zavart a legjobban, hogy egy viszonylag non márkának a nagyon olcsó fülhallgatójával érzem azt, hogy ennél nem találok jobbat, és az zavart, hogy azt gondoltam, hogy ha a szultán, akit oly sokszor és aki mondjuk, hogy az összes hangmérnök közül az a hangmérnök, akit a legjobban ismerünk, és a legjobban kedvelünk, az kirehögne engem, hogy amit én a fejemre tettem, az egyszerűen vérciki. És hogy mennyire nagy, kínos, hozzánemértő lúzer vagyok, hogy ezt tetszik nekem. És ez a legrosszabb része, hogy így azt hiszed, hogy, hogy, hogy egy szakember, nagyon lenézni a döntésedet. És próbálsz úgy dönteni, hogy ez megfeleljen a, a, a, a szak, szakértő vélekedéseknek is, mondjuk. Tehát ez ugyanaz, mint hogy a tudom, Avengers Endgame-et e, most szereted, vagy nem szereted? Az nem jó példa, mert azt a kritika is azt szem szereted, de mit tudom én a... sincs, mert nem láttam. Valamelyik Tom Cruise filmet, azt szereted, vagy nem szereted? Ha szereted, akkor szembe mész a műítészekkel. Ha nem szereted, akkor meg van benned egy ilyen diszonancia, mert hogy szereted, hát tetszett, nem? A feleséged meg nem szerette, a szerint egy hülyeség. Szerinted meg nem hülyeség. most, akkor valakinek igaza van? Nem valamilyen senkinek. Azt akartam mondani, hogy a hét végén kaptam egy remek videót, ez akkor jelent meg éppen a Totákáron, a Totákár TV-nek az aktuális adása, amiben egy Mercedes, olvasom a feliratot, c 600 v 12 Drift gépjárműbe ült bele a, az ember, illetve vitette magát először körbe a, ennek az autónak a valódi pilótájával, majd utána maga is kipróbálta, és valahol a közepén hangzik el, üvöltő már az újságíró üvölti bele, a, amikor ő vezeti a kocsit, hogy, hogy nincs olyan, hogy túl sok erő van egy autóban. <hül> Egyrészt ez egy csodálatos videó, ez egy olyan szerelmes levél egy autóhoz, amilyen szerelmes levelet ritkán lát az ember autóhoz írva. Nagyon jó, mindenki nézze meg most azonnal tényleg az a fajta, miután szívesen hívnám meg a teljes stábot csörökre, mert megérdemlik. A másik pedig, hogy mellett a, a szakértőversenyzés és a, a az állításával szembe az én kezem alá egy túl erős autót, teljesen felesleges adni, hiszen a praktikerbe kell elmennem vele tipliért. De azon a rövid úton is nagyon fogod élvezni, hogy mindig beütöd a fejed a fejtámlába. Uh -huh, elképzelhető, az útközben levő iskolánál ne lépjenek le az útra, akkor a hazafelé sétáló elsősök. Nem is azt állítom, hogy erre a feladatra van értelme egy ilyet megvenni. De azt gondolom, hogy egyébként ez tud örömet okozni. Egy, egy ilyen túl, túl finomított, túl cizellált valami az azért tud örömet okozni. Szerintem most sokszor, hogy nem tud akkor örömet okozni. Tehát inkább az van, hogy, hogy, hogy ott már, már nem annak örülsz, amit kapsz, hanem annak örülsz, hogy mennyi emberi munka van ebben, mennyi eh, tudás van-e mögött a tárgy, vagy-e mögött a szolgáltatás mögött. Ahogy a hifisták is, eh, hát na, Isten látja elkem én nem hiszem el, hogy hallják ezeket a dolgokat, és hogy ekkora, ekkora a különbség az arany, arany dróttól, hanem azt hiszem, hogy, hogy hogy valahogy, tehát van benne egy ilyen pszichológiai faktor, és hogy egy kicsit azért meg, meg, megvezetik. Nem is az, hogy megvezetik magukat, hanem hogy azt a másik rétegét is élvezik ennek a dolognak, ami nem feltétlenül a fülünkkel érzékelhető, hanem a többi érzékszervünkkel. Olyan élményed volt már bármelyik fülhallgatóval, hogy, hogy felraktad a fejedre, elindítottad a, a teszt számodat, és akkor az volt a következő, hogy oké, én most találtam valamit, ezzel a következő albumokat kéne még most azonnal újra hallgatni? Ö, nem, nem, nem is tudom értelmezni a kérdést, de ez nem a kérdésről szól, hanem rólam. Most kezdett így kialakulni az elmúlt hetekben valamiféle ilyen képességem, hogy így, tudtam ebben gondolkodni, hogy bizonyos zenék bizonyos tulajdonságai. Tehát ennél kevésbé tudatosan hallgattam zenét eleddig. Ha, hogy ez, ez a kedvenc szám most ezen a fülhallgatón annyival sokkal jobban hangzott, hogy meg kéne nézni, hogy mit találok még másokban azok a részletek, amiket eddigi eszközeim nem adtak ki. Amit például vettem azzal, hogy egyébként volt ilyen élményem, vagy igen. Stím akkor célban vagyunk. Én is belenyugodtam abban, hogy célba érkeztem, és csak 15 ezer forintot költöttem el arra, hogy célba érkezek, és én nyilván mindenki röhög, mert ilyen olcsó nem lehet jó fülhallgatót venni. Mm, annó egyébként hasonló pénzért vettem, azóta már nem működő, ellenben használt mi is volt az K141-es monitoromat, és az volt az, hogy összedugdastam a hangkártyával mindent, ez egy 600 ómos monitor és uh, hülye módon gubbasztottam a számítógép előtt, és hallgattam újra lemezeket, mert hogy bassza meg ez jó. Nekem is egyébként voltak most ilyen élményeim, és uh, tényleg az például nagyon érdekes élmény volt, hogy egy, uh, amikor megvettem a második fülhallgatót, most már annyit beszéltünk rá, hogy elmondom, hogy ez egy House of Marley Positive Vibrations 2, ez a teljes neve ennek a szerencsétlen fülhallgatónak, a Bob Marley népes családjának egyik tagja indította ezt a márkát, és jó a dizájn, meg egy kis átlagból eltérő, mint van faberakás a fülhallgatóban, meg újra hasznosított dolgokból csinálják többnyire, és eh, szerintem jól szól, hogy egy ilyen szakértővélem, mint is mondjak, szóval, hogy egymás mellett pakolgattam a, a, a két fülhallgatót, azt hiszem egy egész szombat délőtöt ezzel töltöttem, az egyiken meghallgattam, másikon meghallgattam, egyiken meghallgattam, másikon meghallgattam, és mindig arra jutottam, hogy a, a Marley, tehát amit utólag vettem próbálván kiegyensúlyozni ezt az előző vásárlásomat, az nem olyan jó, de amikor, ott a, amikor fontos az, hogy a basszusok izmosan mérgesen szóljanak, akkor bú, akkor az ott jobban szól. És hogy végül erre jutottam a délelőtt során, hogy nem az van, hogy vettem egy rosszabb fülhallgatót, mint az előző, hanem hogy vettem egy másik funkciót, és közben így iszonyúan élveztem a zenéket, amiket hallgatok. Uh -huh. Úgyhogy nagyon nagy élményt kaptam ettől a, ettől a egy hónapnyi rémült szakérteni próbálástól, de úgy, hogy nincs egy ilyen kielégülés érzés bennem, hanem azt, tehát, hanem, hanem inkább egy kompromisszumot, vagy kettő kompromisszumot kötöttem. Figyelj, Ikea-nak van ilyen a falra felszerelhető kiugatott táblája. Igen. Amibe aztán bele lehet rakni fém-fém kiálló eszközöket, meg lehet rá gumit kötni, meg ilyesmi. Ez azért nagyon fontos, mert erre fel lehet akasztani egyébként a több darab fülhallgatót is. De ezt nagyon szeretném elkerülni. Tehát, mi nyolcnál több lóg majd veled szembe a számítógép hátam mögött, akkor az érezted, hogy egy problémád van, nem, nem. pedig nyolc Tehát, amikor a Marlyról Eldöntöttem, sőt, a családot is bevonva, közösen eldöntöttük, hogy jó, nem viszem vissza, nem ezt is megtartjuk. Akkor egyúttal tudtam azt is, hogy most akkor én a végére értem ennek az útnak. <gül> <gül> és már nem vehetek több főhallgatót azzal, hogy még ezt meghallgatnám, és ezt még nem mehetek be a Media Markba végighallgatgatni ezeket a füleseket, hanem hogy most akkor ennek vége. <gül> és hogyha esetleg egy hallgató egyszerre fejemre tesz egy olyat, amiről azt tudja mondani, hogy na, ezt hallgass meg, ez jó lesz. Akkor, akkor majd, akkor majd lesz, már lesz valami referenciám. Tehát tudom, hogy mihez képest ítelje meg azt, amit mutatnak nekem. Hát, kedves hallgatók, ezzel így vagyunk. Ferenc címére referenci fülhallgatókat, és hát, ismerve a, a kitartását és a, az elhivatottságát kiskutyákat is lehet postázni. <gül> kiskutyákat ne postázatok, kérlek. De azt látom egyébként, hogy van, akinek bejött ez a hozzáállás, a, a Winkler, Robert barátunk, a Magyar Narancs egykori és a, a totálkár jelenlegi szerzője. Ő ugye egy ideje már ilyen sörtesztelős YouTube csatornát indított, és ez arra épül, hogy hallgatók, illetve nézők küldenek neki sörcsomagokat, amit különböző fura országokból szereznek be. Most éppen Tanzániai söröket kóstolt, de voltak izlandi sörök, meg tehát egészen vad gyűjtésű söröket kóstolt végig, és erről szól, tehát kicsit téleg olyan, mint a, mint a kinder tojás bontogató videók, csak itt sörökkel és a sörökhöz kapcsolható kulturális tartalommal működik ez a sztori. De hogy ő nagyon sok sört kap a hallgatóitól, lehet, hogy nekem is kéne egy ugyanilyet csinálni a főhallgató bizniszben. Ez egyébként tök izgalmas már a, a különböző országok söréi. Annál is inkább, pár hét találkoztam Csaba barátommal, aki életvitelszerűen Ausztráliában él. Csak itthon járt, és mondta, hogy hát visz az ausztrál kollégáknak magyar sört. És akkor kérdezem mégis mit? Mondta, hogy Ausztráliában azért elég jó söröket főznek, tehát Drehert visz, hogy képzeljék el, hogy honnan, honnan, honnan költözött át oda a kenguruknak és a mérges állatoknak a földjére. És akkor megkérdezte, miért nem kőbányét akkor már, de mondta, hogy mindenek, mindenek nem teheti ki őket. De ennyire nem, nem strammak, hogy egy, egy kőbányét is kibírnak, de a Dreherről így sejteni fogják, hogy... Az átlag magyar sör az mit tud? Nem tudom, a Foster sörök hazájából érkező embernek szerintem azért ne legyen nagy a száj. Jó, de amikor eldobsz egy követést és lepatan egy kengurúról, és egy kézművés sörfőzére esik, amielőtt porség parkolnak. Most még értem, próbáltam bele legalább kettő darab hasonló örvös nagy közszélye, de nem sikerült. Szóval, hogy tudnak a sörfőzni. Ne? Na jó, de azért a Foster, az ugye egy ausztrál sör, eredete szerint. Nem mondom, hogy nincs miért elnézést kérniük. Jó, oké. <gül> És amúgy is, mint bűnöző, na? <gül> hát az meg a másik. Legalábbis bűnözők leszármazottja. A gényeibe benne van. Az pont hogy oda, oda valami eszméleten rohadtul nehéz bevándorolni. Tehát ez, ez egy ilyen top három legnehezebb országok egyiketelen. talán. De ez semmilyen módon nem tartozik a adásunknak a témája közé. Sőt, tehát lassan az is kifutunk, pedig el akartam mondani a Hát legalább a Facebookot, de lehet, hogy nem lesz szó. De abszolút, van, van, van még erre időnk, de valóban eldomáltuk az időt, és nem beszéltünk például a Google lion az igazi fontos bejelentéseiről sem. De a Facebookot, mondd el a Facebookot, mert az is nagyon érdekes. Jó, ö, rövid leszek és határozott, amennyiben a hv nek az újságírója, Gergely Márton kint járt a Facebook Dublini központjába, ahol a Facebook Egyszerre megpróbálta megmutatni azt, hogy ők mennyire komolyan veszik a, a Facebook moderálását itt most az Európai Parlamenti választások előtt, és ezt úgy próbálta bemutatni, hogy közben ha mód van rá, akkor a moderátorokon beszélni, mert végén még válaszolnak kérdésekre. Ez a kettősség ez nagyon faszán megérnik abban a cikkben, amit, amit erről írt. Az önmagában érdekes, hogy... hogy egy viszonylag kis krónak tűnik az, ami ott felügyeli a választásokat. Tehát, egész Európára rádom 40 embert, az, az nem sok. Még akkor sem, hogyha erősen támaszkodnak helyi bejelentésekre, amik, mint tudjuk, fegyverré tehetők, tehát ha elég náci jelent fel egy komcsit, és elég komcsit jelent fel egy nácit, akkor az attól nem lesz egyszerűbb a Facebooknak a dolga. Másrészt meg, hogy atya úristen, mi lesz még itt ebből? Elgondolkodtam ennek a cikknek a kapcsán, hogy ez a 40 ember, aki az a dolga, hogy, hivat, hogy hogy felügyelje a választások körüli posztoknak a, a megfelelőségét, mondjuk. Az tényleg kevésnek tűnik, de ha belegondolunk, hogy mögötte van a Facebooknak a technikai kapacitása, akkor lehet, hogy úgy már, hát, na jó, tehát inkább nem, ezt nem tudom, hogy sok vagy kevés, azt mondom, hogy értsük hozzá azt a, azt a technikai képességet, ami nem tudom, egy ugyanilyen számosságú magyar csapat mögött nem lenne ott. Tehát azért a az sokat dobhat alakban, hogy az AI az azért működik, az nem igaz, hogy nem, hanem hogy az néha téved, és ezek az emberek lényegében csak arra vannak, hogy így igazgassák a robotokat. Egyrészt igen, másrészt pedig azért nem tudjuk, hogy ezzel szembe hány, hány kormányzati troll, mekkora farmok, és, és milyen mérvű idegen befolyásolás, befolyásolás kísérlet áll szembe. Hát sok ezres csapatokról beszélsz. Most ebben biztos vagyok, csak valóban azt gondolom, hogy a sok ezres csapatok mögött egyáltalán nem állott a Facebooknak a technikai szintje. Az a technikai támogatás, ami a Facebooknál megvan, az itt nincsen. A, a, a troll csapatok azok élőerő növelésével próbálják ellensúlyozni a technikai ügyességét a Facebooknak. Nem gondolom, hogy minden esetben sikere járt a Facebook, de ez egy érdekes, érdekes beszélgetés volt azért is, mert hogy ott valahogy egy kicsit megvilágítódott, hogy legalábbis felhozta azokat a szempontokat, ami szerint a Facebook nem akar döntőbíróként fellépni, és nem akarja ő eldönteni, hogy egy poszt, egy posztoló egy, egy szervezet az jó vagy rossz. Hanem ő nagyon-nagyon egyszerű dolgokat akar csak felügyelni. Nyilvánvaló fake news, ne menjen ki, meg, eh, amit sokan jelentenek fel, az meg legyen ítéltetve valami módon. Nem? Tehát, hogy, és, ezt, eh, és ezt némi berzenkedés után, de végül is megértettem. A Facebook oldaláról értem ezt a dolgot, mert hogy minden más az vállalása lenne. De nem, nem, nem vállalhat felelősséget, nem döntheti el technikai szolgáltatóként, hogy, hogy mondjam, hogy egy vitában melyik oldalra áll. Az elmúlt évek összes vitája arról szól, hogy a Facebook az már nem csak technikai szolgáltató. Tehát, hogy a Facebook user-generated content, contentben utazó igen, alapvetően sajtófelület. De egy platform szolgáltató akkor is. Még akkor is, hogyha befolyásol, de hogy az, az nem teheti meg, hogy azt mondja, hogy már pedig mi itt a Facebooknál úgy gondoljuk, hogy a, a, a vallás rossz, vagy hogy az ateizmus rossz. És hogy ezért aztán, aztán nem. azt mondjuk, hogy a vallásos posztokat, vagy az ateista posztokat, a pogány posztokat letiltjuk. Ezt nem teheti meg, és ezt nem teheti meg abban az értelemben sem, hogy akik, a, a, akik migriznek, azok rosszak, vagy hogy akik a, a képzett migráns munkavállalók beáramlását támogatják, azok rosszak. Ebben sem tud dönteni. Nem is szabad neki. Mindig azt érzem, hogy ez a, a, a könnyebb butat választja a Facebook ebben az esetben is egyébként. A nehezebb út az abban sokkal több a kérdésben teljesen igazad van. De ez még mindig egy kicsit a nem ér a nevem. De nem, ez nem nem ér a nevem, hanem nincsen jogosításom arra, hogy érjen a nevem. De most tényleg a, hát nem lennél az első a tüntetésen, aki a transzparenst vinné, amikor a, a, a Facebook azt mondja, hogy jó, akkor bevállalom. Mostantól minden anarchista kommentet letörlünk a picsába. Én nem ezt várom a Facebooktól. Én azt várom, hogy a community standards amit ö, olyan szépen megírtak, ö, eleve gumiszabályjá, az betartassa. Ez sem teszi meg. Mondasz egy példát, hogy értsük? Kikeresem majd a, a timeline-omról valamelyiket. Időnként, amikor olyanom van, akkor egy gyűlöletbeszédet. Tucatnyi, fél tucatnyi olyan visszajelzésem van a kedvenc Facebookunktól, hogy hát mi lenne, hogy inkább csak leblokkolnál ezt az ember. Nem cigányozik ez annyira. Elképzelhető igaz a zsidókkal kapcsolatban. És ez, ez jellemzően az, amikor valaki, vagy három másodpercet átkatintott, vagy nem értette a szöveget, vagy simán nem volt elég bejelentés. Mert ha, ha elolvasod azt, amit ott írnak, akkor a nyilvánvaló beszéd. Mindenképpen kurva egy probléma van. Ö, mindenképpen kell valamit lépni majd a platform Nem tudom, hogy, hogy mi ennek a megoldása tényleg abszolút nincsen ötletem. És nem egy, nem egy jó harcban vannak benne, vagy nem egy, nem egy nyerhető harcban vannak benne. Mert ha a legjobb indulatú vagyok velük, amit nem szeretnék túlzottan lenni, akkor csak simán a saját szabályokat használva cselezik ki őket. Tehát mit tudom én, egy, egy, egy, nem csak a... a mondjuk neveket, miért mondanánk. Nem csak a fideszes tolhatsereget kell kicselezni, vagy kivédekezni, hanem mondjuk orosz azért, információs műveleteket is. Hát meg az amerikai népszavát is, meg a, meg a ilyen baloldali indulatú hasonló izé, műveket. Egy dolog ellent tiltakoznék ebben a mondatban kizárólag, hogy az amerikai népszavát lebaloldalizzuk. baloldalizzuk. Mármint, hogy ez egy hízt is fos. <gül> Whatever. Jó, de érted, hogy most csak azt akartam felmutatni, hogy nem, nem csak a fidesz van bajon, a másik oldalon is léteznek ugyanilyen. Ja, hogy, hogy a fenében az A, a teljes magyar sajtó egyébként hatalmas problémában van. Igen. Tehát, hogy általában ezt a, a, a trollhatsereget kellene kivédekezni, ezt nyilván majdnem, hogy lehetetlen, de egyébként ez tökre összefügg azzal a másik témánkkal, és akkor oda át is evezek, mert még szerintem az is bőven belefér, hogy a, a Google I.O.-nak is az volt a nagy bejelentése, hogy, a, hogy akkor mostantól a Google és a privacy felkent ként definiálja magát, és konkrét intézkedéseket is bejelentett, és nem csak azt, hogy a az, e, hálószabába szánt okos képernyőjén van egy gomba, mivel, illetve egy csúszókapcsoló, kapcsolón,val elle lehet kapcsolni a rászerelt kamera és mikrofonnak az áramellátását, és így módon meg lehet fizikailag akadályozni, hogy kémkedjen az eszköz utánunk, hanem például abban is, hogy létrehozták a Google Maps-nek, meg a hú, még két terméknek, aminek most nem jut az eszembe, a, vagy létrehozzák azt az üzemmódját, amikor az nem mm. gyűjt adatokat rólunk, vagy nem gyűjthet adatokat rólunk. Egy zárójeles megjegyzésem lenne azért a Google az a cég ebben a, ebben a viszonyrendszerben, aki elfelejtett szólni, hogy az egyik eszközében van egy random bekapcsolt mikrofon. Hát nem is az, hogy elfelejtett szólni, hanem azt mondta, hogy ha nem kérdezte senki, van, ja, van, tényleg, de nem kérdeztétek eddig. <gül> nem. Elfelejtett szólni, igen. Kiment a fejükből. Annyi minden bejelentés volt aznap. Meghozták a kávét, és cserélni kellett a habpatront a szifonban. Jó, igen, és a, na, de hogy igen, tehát hogy a, ez a nyilván ez a cég is, mint az összes többi cég, és nem csak a nagyokról van szó, hanem a kicsikről is, manapság mindenki abból él, hogy adatokat gyűjt a felhasználóiról. Szóval, hogy ez a cég most azt mondta, hogy akkor csak a privacy a az, amit a zászlónkra kell tűzni, és nagyjából a, az ezt kísérő kommentárok túlnyomó többsége az azzal van elfoglalva, hogy de hát ezek korábban már többször bizonyították, hogy meg csak nem fognak ezek csak úgy egyszer csak privacy arcosokká válni a nagy adatgyűjtő e, gonosz alakokból, és nekem erről az jutott eszembe, hogy én látni vélek egy trendet a világon, ami hát nem is tudom, ilyen különféle dolgok generálják, lehet ide mondani a Trump megválasztását, meg a Cambridge Analytica botrányt, meg az oroszok egyre nyilvánvaló beavatkozását, meg a kínaiak egyre nyilvánvaló beavatkozási terveit. És valahogy ehhez meg ez a sok minden elkezdett egy elkezdett ilyen, egy ilyen felhorgadó privacy melletti vagy a privacy-t megértő mozgalommá, mozgalom rosszó fel feltömegesedő gondolattá válni, és mint ahogy ez már volt erre, sokszor példa a világon, amikor egy, egy, egy gondolat meg, meg, megtalálja a gyökereit a világban, akkor hirtelen egy nagyon megerősödik, és muszáj, hogy a, a vállalatok ehhez igazodjanak. Amit két évvel ezelőtt nem hittünk volna, szerintem most közelebb került, és, és ebből nekem az jön le, hogy az elmúlt mondjuk, hogy olyan 5-10 év az, a, az az internetnek egyfajta ilyen, ilyen szabadrablásos vadkapitalizmusa volt, vagy vadnyugata volt, ahol, ahol mindenki ráment erre a big data dologra, és nem nagyon foglalkozott a privacy-vel. És most eljutottunk egy olyan inflexívos pontig, hogy ez, ez a gyakorlat már ebben a formában nem folytatható tovább, és itt, már, és itt gondolom én, hogy valami olyasmit mondok, amit a többség talán vitatna, hogy én azt gondolom, hogy ezek a cégek nem folytathatják ugyanezt a gyakorlatot, ezt ők is tudják, egyszerűen üzleti érdekük fűződik ahhoz, hogy most már ne így működjenek. Valahogy a, a rendszer kitermelte a saját kereteit, vagy elkezdi kitermelni a saját kereteit, és egy új, és tényleg egy új, éra elé nézünk, ahol valóban a privacy lesz az új kult szó, természetesen nem úgy, hogy, hogy innentől kezdve a ketten kimegyünk a mezőre, és senki nem hallja, hogy miről beszélünk. Ideális állapotáig el lehet jutni, de hogy ez de hogy az igenis egy szempont lesz, és most már ennek a szempontok a mentén fognak megítélni átlag emberek is eszközöket, meg szolgáltatásokat. Csiszolnék ezen egy kicsit a szélén. Az egyik, hogy szerintem most éppen azt nézzük, hogy a a Google is, meg a Facebook is, meg ebbe a vitában nagyon még nem szállt bele az Amazon, de már szállnak felé a pofonok úgy, hogy majd előbb-utóbb megjelenik. Azon dolgozik, amikben ezek a cégek egyébként nem rosszak, hogy újra definiálja a korlátokat. Igen. Tehát most a Facebooknak, meg a Googlenek nagyjából ugyanaz a mondása egyébként, de bárközben mutogatnak egymásra, hiszen tehát valakinek alattunk kell lenni, ha mi fent akarunk lenni, hogy a privacy az az, hogy drága szép barátom, mi gyűjtünk róla adatot, de nem adjuk oda senkinek. Így van. Az egy nagyon nagy kérdés, hogy a, a különböző szabályozók meg a felhasználók beéri ki ezzel a válaszsal. Én egy kicsit remélem, hogy itt még azért lesz egy nagyobb fajta pofoszkodás, meg eltört biliárdákók, hogy ezen még így formáljunk, és nem a, a technológiának a nagyon kedvező. Ez a mostani állapot kövesedik meg, hanem, hanem ennél még lehet tovább tolni a határokat. A másik pedig, amit tök érdekes, erről te is beszéltél, hogy a tech cégek tulajdonképpen... Hát web 2.0, 10, 12, 13 éve megy. Valahogy így. Az a mozgalom, amit így hívtunk, vagy ennek indult. Majd átváltott ebbe a megfigyelési kapitalizmusos dologba. Mindegy tíz év alatt nagyon nagy mennyiségű, nagyon komoly, nagyon meggyökeresedett jó indulatot daráltak le. Nyilván. Hogy eljussunk a mostanhoz. Persze, igen. Ezt... Én tíz éve nem hittem volna. Tíz éve azt hittük, hogy az internet az egy boldog hely, ahol dolgokat lehet csinálni. Aztán a platformkapitalizmusra lejutottunk, hogy az internet egy, egy hely, ahol különböző asztalokhoz lehet oda ülni, és mindegyiknél szarul érezzük magunkat egy kicsit. Én nem érzem így. Én nem, én nem, én nem az az ember vagyok, aki mindenhol szarul érzi magát az interneten egy kicsit. Neked nem egy pokol a Facebookod? Én nem használom a Facebookot. É, hát, oké, több asztalom van akkor. És amikor használom, és nem, és amikor használom, akkor meg a legkevésbé sem egy pokol nekem. Tényleg nem az. Nem, egyáltalán nem. Tehát én nem használom arra, hogy például híreket olvassak rajta, ahogy egyébként mindenki más arra használja. Meg nem, nem a hírekel, mondom, bajom az emberemmel, emberekkel, de lehet, hogy szűrőznöm kéne. Ugyanarról beszélünk szerintem, hiszen az, hogy milyen híreket teszel a Facebook, az azon, azokon az embereken múlik, akikkel kapcsolatot tartasz. Vagy jó részt, vagy is, vagy nem tudom. Nem, nem, nem, nem, bacs. Milyen interakciós formákat tesz lehetővé? A Facebookon sokkal nehezebb jó vitákat találni. Jaj, de leszarom a vitákat, érted? Ez a különbség, érted? Hogy, hogy most itt jössz nekem ezekkel a vitákkal. És engem Én nem ér... járok az internetre. Na, látod. A többi, a... És De és ez alapján ítéled meg, hogy, hogy te beszélgetni jársz, és az speciál nem lehet ott olyan jól. Értem, és ebben igazad van. Én meg azért járok oda, hogy az eventekkel, tehát, hogy eventeket propagáljak, vagy találjak meg magamnak, hogy válaszokat kapjak kérdésekre, amit egyszerűen a közösség jobban meg tud válaszolni, mint az egyedi ember, hogy információkhoz jussak el, meg egyébként, hogy egy-két konkrét embernek a konkrét paramétereit, vagy attitüdjeit tudjam meg, és ezekre továbbra is tök jó a Facebook. Ez a 2006-as internet. De most érted, én erre használom, nekem erre jó. Értem. Nekem meg a vitákra nem jó, de ez nem azt jelenti, hogy az egészet úgy, ahogy van, kukázzuk ki, ez azt jelenti, hogy arra, amire te szeretnéd, arra nem ez a dolog való. Egy probléma van, és ezzel visszaérünk a Facebookhoz, és a, és a moderációhoz, és az epiválasztásokhoz, hogy az internet úgy a, a legfontosabb köztér, hogy közben ennek a szerepnek a betöltésére nem túl alkalmas. Jó, de egy... Egyet, hadd had tegyek akkor ehhez hozzá, mert korábban mi volt az a köztér, ami ennél sokkal alkalmasabb volt vitára? Tehát ahol sok száz vagy sok ezer ember tudott napi szinten, akár naponta többször is vitákba bocsátkozni. Volt ilyen köztér? Nem volt ekkora. Hát nem, nem volt. Nem volt. E nem volt ekkora, volt köztér. Két, három, öt, tíz emberekkel tudtál megvitatni dolgokat. Most sok ezer emberrel tudod megvitatni ugyanezeket a dolgokat, nem tökéletesen, de korábban, amíg nem volt Facebook, addig ennek az írmagja sem látszott. Addig erre semmiféle esélyed nem volt, hogy valóban, hogy mondjam csak, a közvetlen környezeted véleményén kívül el meg véleményeket. Most meg van. Tehát ezt csak azt akarom mondani, hogy nem az van, hogy a Facebook jött, aztán tönkretette a demokráciát, amit most valami valaki te említettél a cikkedben arról, hogy kiosztott a a nagyokat. Lehet, hogy nem te említetted? Mit? Hogy én Facebookról? Akkor lehet, hogy máshol olvastam, és nem a te cikkedben. de hogy... csodálkoznék, hogy a demokráciáról írtam volna. Volt, egy, volt egy, egy hölgy, aki előadott valahol valamiről, és azt állította, hogy a Google, és sz név szerint említette a Google, Facebook és egyéb nagy cégek vezetőit, és azt hányta a szemükre, hogy ők tönkretették a demokráciát. És ez, Tudom, ez a Carol az a TED előadása. Igen, ez önmagában egy adást majd egyszer. Hát mindenképp meg kell hozzá nézni, és nem csak egy újság tájékozódni róla legalábbis nekem, ez egy feladatom lenne. Csak hogy. Ő, tehát, hogy ő azt, azt, azt az egyállítást akartam minden most kiszedni, hogy ezek a cégek tönkretették a demokráciát, hiszen lehetővé tettek olyan dolgokat, ami korábban nem fordulhatott volna elő, mert ilyenfajta manipulációra nem volt lehetőség. És egyfelől ebben igaza van azt gondolom. Másfelől, van hozzá egy mondat hátterem. Figyelek. Hogy, hogy ez a Carol, az a, az a csaj, aki az Observer újságíróként nagyjából másfél-két év alatt túrta elő azt, hogy milyen pénzek mentek bele abba, hogy a brexit végül megszavazzák a britek. Igen. És ezért éppen csak a balta zsíjakosság eszközéhez nem jó de minden más az kb. igen. Ott hátráltatták a emberre lehetséges, és aztán kiderült, hogy nagyon sok orosz pénz van benne. Tehát ő ezzel a háttérrel mondja azt, hogy, hogy egy ellenőrizhetetlen entitás egy demokratikus választás erősen befolyásolt. Nem nagyon érdekel az ő háttere ebben a kérdésben. Szerintem nem lényegtelen, hogy a britekkel mi lesz ebben a, a mi Európánkban. Nagyon fontos, ez egy nagyon fontos jelenség. Most éppen itt csak ugye abból a szempontból beszélgetünk róla, hogy a Facebook előtt, ugye akkor volt az a, az a tiszta és szeplőtelen demokrácia, amikor hiába próbálkoztak, a nagy pénzek nem tudták befolyásolni a választásokat. Hát nem a lófasz, nem. Mert de csak... Ilyen hatékony eszköz természetesen nem állt rendelkezésre, csak igazán azt akarom az egész hosszú szófosásból kidomborítani, hogy ez egy nagyon fiatal eszközkészlet, vagy szóval ez egy nagyon fiatal jelenség, hogy van itt ez a social media, ahol, ahol lehet fake news gyártani, és ezzel lehet befolyásolni az embereket, és ezért még nagyon szarul is működik. De pontosan ugyanaz a sors vár rá, ami az összes korábbi ilyen platformra várt, most a platformot itt ne webes platformként értsük, hanem társadalmi arrendszerként, ahol szintén mindig azok az erők, akik befolyásolni akarták a véleményeket, megtalálták azokat a módszereket, amivel ezt megtehetik. Most van egy ilyen nagyon hatékony eszköz, amit természetesen megint előbb a gonoszok találtak meg jól, és ezért aztán most szépen jön az ellenreakció, és a társadalom próbálja valahogy önszabályozni ezt a helyzetet, most pont azon a, azon a ponton vagyunk, amikor ez így az igény felmerült, és még senki nem tudja, hogy mi a válasz. Csak azt akarnám jelezni, hogy nem az van, hogy a Facebook előtt ott volt a tökéletesen működő szeplőtelen demokrácia, mert nem. A Facebook előtt voltak kapuőrök. Tökéletesek, tökéletlenek, ez szinte teljesen mindegy. És ahogy kb. egy beszéltünk pont ebben az adásban, a Facebook ezt a szerepet nem vállalja fel, mert úgy ezért nem teheti meg. Cégként. Szerintem nagyon helyesen úgy érzi, hogy ezt nem, nem, nem ez nem Ez Mindig nem lenne probléma, hogy elmenjenek rövid távú rendkívül súlyos problémáink. Ö, nagy hírten a klímaváltozást hoznám ide. Ö, pont ma néztem nagyon remek ö, a térképeket arról, hogy mi lesz, hogy a két fokot és mi lesz, hogy a négy fokot emelkedik az átlagű mérséklet. Akármelyik is történik, és ebből az egyik be fog következni. Tehát a két fok az a, az a úgy, azt hiszem, az a szinte, az a Az a teljesen az biztos, ez nem szinte biztos, az a, az már pipa. Igen. Ö, következő, akármilyen olcsón kínálnak, Miami-ban ne vegyél uh -huh. Ö, Illetve hatodik emelet alatt. Hát illetve reménykedjél abban, hogy még időben elkezdenek magas építeni. Miami köré kurva nehéz magas építeni, mert egész egy lecsapott mangrove mocsán. Hát nem, akkor, az a város az elveszett. Akkor, meg, az nem akkor lesz. meg elveszett. Na, igen. Igazad van, én csak azt mondom, hogy, hogy jellegében nem egy vadonatú jelenséggel állunk szemben, hanem egy mondjuk intenzitásában más, más haladási sebességű dologból állunk szemben, mint mondjuk 20 vagy 30 vagy 100 évvel ezelőtt. Az én állításom az, hogy nagyon, nagyon rossz időpontban állunk szemben, nagyon rossz problémákkal, és ezeknek a, az erdője az nem túlzottan megnyugtató, és akkor rendkívül finom voltam, és nagyon nőies. Tehát a szarban még talán nem voltunk. Azért, ha ezt arra fordítom le, hogy a Facebook fog arról tehetni, hogy nem ismerik fel időben a Klimaváltozás negatív hatásait, akkor azért ezzel vitába szállnék. Nem arról valószínű a kapitalizmus tehet. Igen. Meg a közgazdaság nem a liberális fordulata. A Facebook most abban segít, hogy most se tegyünk semmit. Hát abban is szerintem, meg abban is, hogy de. Arra is, arra is kínál platformot, hiszen ő csak egy platform, és mi magunk vagyunk azok, akik... Végtelen fasz módon használjuk ezt a platformot. Nem a Facebook csinálja, ezt mi csináljuk, az a józerek. Elértünk arra a pontra egyébként, amikor amikor az a nagy ellentmondó, az azon, azon, azon egyet nem értés, ami mentén folyamatosan vitatkozunk a mai adásban, hogy a Facebook az csak egy platform, vagy a Facebook az egy platform. És hogy a platform cégeknek mit lehet megengedni, és mi az, ahol azt kell mondani, hogy srácok, itt azért erőfeszítéseket kéne tenni. Ez egy nagyon sok sörös vita. Nincs, de nincs köztünk olyan nagy távolság, mint amennyire. Most mondod szerintem ebben a kérdésben, hanem inkább én próbálom képviselni azt a tehát egy másik álláspontot vagy is. Hogy a kettőt össze lehessen vetni. És én is azt gondolom, hogy a Facebooknak hát, hát elég jó lenne, hogyha nagyobb energiát fecszölne. Abban viszont biztos vagyok, hogy a, a közbeszéd által gondoltnál sokkal nagyobb energiát fecszöl. Ebbe. Persze csak messze nem eleget. A közbeszéd hajlamos úgy beszélni a Facebookról, mint ott mindenki csak a pénzes zsákon a markát dörzsölő, felelőtlen, rövidtávú, nyerészkedő lenne. És ebben egészen biztos, hogy ez nem így van, hanem, hanem egynél több szempontot kell figyelembe vegyenek, amikor ezen dolgoznak egyrészt, meg hát nem mindenhatók ők sem másrészt. És ezért meg egyébként azért is, mert hogy a egynél több szempont, amit figyelembe kell venni között, biztos legalább három olyan van, ami kifejezetten a, a tulajdonosok elvárásairól szól a profittermelésről, és ez bizonyos értemben erősebb elvárás, mint az, hogy a világ egy jobb hely legyen, vagy hogy kevésbé legyen rossz hely. Ö, minden, mert a világ nem lenne rossz egyébként, hogy a már Zuckerberg helyén egy nála tehetségesebb, államférfi kvalitásokkal rendelkező ember ülne. Ebben viszont egészen biztos vagyok, hogy ennek ez ebbe, egyáltalán nincs igazad. Teljesen mindegy, hogy ki ül a Facebooknak az elején. Teljesen, százszatadékosan, totálisan mindegy. Ebben halálbiztos vagyok. Ha a világ legbölcsebb ember ülne a Facebook vezetői székében, akkor is pontosan ugyanezt csinálná a Facebook, mint amit most csinál. Nem bölcsebbet. Pont ezért nem bölcsebbet mondtam. Erőszakosabb. Mindegy, hogy mit mondasz. Hanem egy tehetségesen. De nem, nem ezen, ezen semmi nem múlik szerintem a Facebooknál. Semmi a világon. Minimális dolgok. Ezt a, tehát, a, tehát, ha azt gondoljuk, hogy a Facebook nevű világhatalmat egy embernek a tehetsége gravitálja, akkor túl egyszerűsítjük ezt a dolgot, mert nem erről van szó. Ott nagyon-nagyon sok érdek, nagyon sok jól képviselt érdek működik együtt, aminek ő egy, egy kirakatti próba bábúja, semmi több. Ennél azért lényegesen több pénze van neki abban a cégben. De neki nagyon kevés pénze van abban a cégben, van egy százaléknyi aranyrészvénye, amivel megvétózhat minden döntést. De ez azért ez nem úgy megy, hogy, hogy ezt mind meg is teheti. Tehát ő nem egy egyszemélyi vezetője a Facebooknak. Nyilván nem. Vannak más cégek, amik így működnek, ez nem az. Nem nagyon sok érdeket, meg motivációt figyelembe vevő ember. Biztos vagyok benne, én tök biztos vagyok benne, hogy Mindegy, hogy ki ülne ott. Tehát nyilván olyan szempontból nem mindegy, hogy, eh, hogy el lehetne kerülni egy pár fiaskót, meg, eh, meg lehetne egy kicsit más irányba menni, de az, hogy mondjuk, hogy, hogy a Putin trollok nem találnák meg a megfelelő hozzáállást pusztán attól, mert ott van, itt tudom én, a helyén Szatya Nadella, akit mind a ketten egy bölcs és igazságos mátyás királynak gondolunk, a lónak a faszát, de igen. De még ráadásul Na jó, akkor csak én. Szóval, hogy attól nem változna semmi szerintem. De ezek cserélhető menedzserek. Tehát pont, pont ezért használtam az államférfi szót, és nem tudok mondani hirtelen egy jó tech vezetőt, lenne, mert a, a tech önmagában nem viselkedik annyira felelősen, mint amennyire most már kéne neki. És hogyha az előző egy öcsörös kérdés volt, amit feldobtam, akkor ez meg egy ládasörös most már tényleg. Hát igen. De az, az hogy a, a technológia és a szilíciumvölgy mit gondol magáról, ehhez képest hogyan viselkedik, és mindezekhez képest milyen hatása van a világra, az ilyen három a végtelenben sem találkozó egyenes meténirató le. Azok nagyon durva dolgok. Hát ebben van valami. Igen, ezt, ezt azért nem vitatnám. Egy picit se. Azt, azt biztos nem, hogy, hogy a szilíciumvölgy sokkal kevesebb EQ-val rendelkezik, mint amennyi IQ-val. És ö, van még egy komment, amit én felszeretnék olvasni. Ez a HVG Facebookos cikke alatt van. Nekem ez volt a hét legfontosabb, nem tudom, 30 szava. Következő kipe hangzik. A HVG komment falát a Fidesz évek óta használja dezinformálásra, uszításra, gyűlöletkeltése. Főállásban dolgozik ezen egy külön csapatuk, a normális beszélgetés szétverése és munkájuk. Az ugyanúgy visszaélnek ezzel, mint az FB esetében. A HVG mit tesz az ellen? Semmit. Az, hogy a magyar sajtó, ahol még van komment, azt. Ö, hagyja nagyrészt moderálatlanul, vagy rendkívül liberálisan moderáltan ö, virágozni, az ö, a hazai közellapotokat legalább annyira befolyásolja, mint azt hogy mit csinál Mark Zuckerberg az ő fenyőfákkal körbeültett házában. Bizony. Bizony, tehát ez a komment azért azt próbálta kifejezni, hogy, a, hogy ez az alatt, a cikk alatt született meg, ami arról szólt, hogy a Facebook mit tesz azért, hogy az hogy a európai választások kevésbé kontrollálatlanul történjenek meg, mint korábban, és hogy akkor ehhez képest a HVG, aki ezt a cikket megírta, az mit tesz az ellen, hogy a magyar közállapotok például az ő platformján ne legyenek nagyon súlyosan befolyásolva. Hát ebben bizony nagy igazsága van, és akkor persze a HVG széttárhatja a kezét, de azért mégis azt gondolom, hogy ez egyfajta ilyen vagy paktum, vagy jobb esetben valamiféle Eh, hogy is mondják azt, öncenzúra, ez az, ezt a szót kerestem. Öncenzúra. Inkább, inkább nem szedjük ki a fideszes trollokat, mert aztán még bezáratnak minket. Nem is csak az. Ennél én sokkal súlyosabb elképzelésekkel rendelkezem a fejemben, amennyiben a trollok által keltett oldalletöltések, a <hül> szétbombázott komment mezőben menő bajonet harc, az jól néz ki a statisztikában. Még akár ez is lehet, igen. Igen, ezt, ezt sem. Mert ehhez elég beleolvas egy HVG kommentekbe, egy 4-4 kommentekbe, 24 kommentekbe. Egyik sem olyan vita, ha az ember így jó szívvel beszállna. Na jó van, tessék, és akkor ehhez képest a Facebook mégis többet tesz. Nyilván a, a két cég tőkereihez képest a Facebooknak az a 40 ember bevetése kevésnek tűnik. Még akkor is, hogyha mellé tesszük azt a, mondjuk, nem tudom, egy milliárd dolláros hardware-szoftver együttest, ami segíti ezt a 40 embert. Szóval igen, nehéz ügy, nehéz, nehéz erről. Hát egy végleges álláspontra jutni nem is lehet. Nem, fejezzük be egy boldog hírrel szerintem. És utána tényleg kapcsoljuk a mikrofonjainkat, és hagyjuk, hogy a statikus zúgás hallgassák tovább a kedves hallgatók. <gül> Jó. Labzárta közben érkezett a, a hír a Technology Review-ról, amely szerint egy balesetnek, vagy egy félre kattintásnak, félre vizsgálatnak köszönhetően. Megtalálták a klímaváltozás biztos kávét. Tehát úgy fogunk kihalni, hogy közben éberek vagyunk. Mi? Hogy izé, hogy olyan, olyan kávé cseréjét sikerült kialakítani, ami melegebben is működik? Igen, igen, teremni fog továbbra is. Na látod? Azért ez önmagán túlmutató hír szerintem. Még pár ilyen félre kattintás, és megtalálják minden fontos dolognak a klímaváltozás utána is prúfolt változatát, és akkor egy melegebb világban fogunk élni, de keressük a megoldásokat. Ferenc szereted a tevéket? Semmi baj a tevékkel. Pont leszarom, hogy ló vagy teve. A sivatagosodást azok jobban viselik, mint a lovaj. Igen, igen, a lovaink azok majd költözhetnek egy kicsit északra, mi meg majd itt tevegelünk, hát illetve majd inkább a gyerekeink fognak tevegelni ott a Zalföldön. A, tehát a kétfokos, kétfokos klímaváltozás vagy, -e, vagy hőmérséklet át hőmérséklet növekedés az még nem hoz, nem hoz sivatagot az alföldre, az még inkább csak egy ilyen csépés vidéket alakít ki. Nem tudom, hogy az jó híre vagy sem, de kevésbé rossz, mint az, hogy sivatag lesz a kilenc lyukú híd helyén. A sivatagnál nem minden jobb. Hír. Egyébként van egy, egy kedvenc én klímes időtom, Alex Steffen, ő szokott mindig arról beszélni, amikor elírtak egy mikrofont vagy számítógép előül. Hogy, hogy az egészre úgy kell gondolkodni, hogy oké, okay, hogy a két fog meg fog történni. De hogy minden egyes tized fok, amit sikerül lefaragni a ennél többből, az nekünk nyereség, és azokkal kell dolgozni. És nem arra van szó, hogy most bele lehet dobni a és mindenki rendelje meg arra a tíz évre még a még több klímát, hogy legalább kényelmes körülmények között pusztuljunk. Ilyen nem rohadtól nem. Igen, és azt még tegyük is hozzá, hogy az nem nekünk nyereség, hanem a gyerekeinknek, meg az unokáinknak nyereség igazán. Úgyhogy tehát ha valaki azt mondja, hogy én jól bírom a meleget, gondoljon arra, hogy hát az unokája, meg nem. Úgyhogy inkább csak tegyem valamit. Hú, az én jól bírom a meleget. Megnéztem a hétvégén azonnali videóját, amit egy fideszes lakossági fórumon csináltak. Mi a fontosabbak? klímaváltozás vagy a migráció? Kérdést tették fel különböző embereket. Voxpop és a pop videók tudjuk, hogy mindig csalnak, de amikor valaki azt mondta, hogy hát a meleg az annyira nem nagy probléma, hát leveszünk egy-két réteget. Ott azért így, így sírva borultam rá a hogy és ő szavaz. De, és ő szavaz. De, á, de hát ezt tudni kell, hogy a többség az tényleg ennyit tud erről, és arról nem tudom, mi is tehetünk, arról mindenki tehet, hogy a többség nem tudja azt az összefüggést, hogy a két fok az nem tűnik soknak. De itt nem az a baj, hogy két fokkal emelkedik a hőmérséklet, hanem hogy emiatt Afrikában nem lesz víz. Már víz. Szóval, hogy ezt, hogy mondjam? Hát nekünk, komplex rendszerek borulnak meg. Igen. Igen, tehát nem őt kell ezért, nem őt kell ezért számon kérni. Azt, azt a kormányt, aki erről nem tájékoztatja az országát. Nyilván a közmédiát és így tovább. Igen. Ugyanakkor ettől még, hogy hagyj resteljem, hogy ennyire, hogy ezen az szinten mennek a válaszok. Hát sőt, szerintem a többség így gondolkodik, és mi egy kisebbséghez tartozunk. Hát akkor kedves kisebbségi hallgatóink. És a véletlenül ide keveredett többségiek. Igen, ez egy hosszú adás lett, de legalább a adás címben emlegetett baz, meg az szintet tökéletesen jellemezte teljes, teljes tartalmat. már hát az elején sejtettem, hogy itt sajnos bazmegolás lesz ma. És hát úgy is lett, kedves hallgatók, hát ha egy pár gondolatot elindítottunk a ti fejetekben is, amit aztán majd kifelé toltok, és ezzel ti meg a világot. Ha így lesz, akkor majd kérünk egy lovas szobrot valamikor 2100 környékére. Igen, addig is viszont gyertek kommentelni a metierter.hu-ra. Minden más felületen is lehet nekünk üzenetet küldeni, de a metierterhu látjuk is ezt, bár az infokugasz metierter.hu hú cím is megjön mind a kettőnknek. És a Facebook oldalunkat is olvassuk. Igen, igen, igen. Voltak Instagramon küldött nekünk valamit, és elfelejtettem, és az majd a következő adásban lesz benne. Mint ahogy az is, hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan lett jogi New Yorkban az, hogy az emberek kulcsot kapjanak az albérletükhöz, vagy hogy a Philips, ez a nagy múltra visszatekintő holland cég, hogyan találta fel innovációként a szobát. Sziasztok! Jó éjszakát, jó napot, szevasztok!